اصول مهمہ برکلہ بیانی اصول مهمہ عرق و مزامین و سنور فائد مقاصر اربعوں او سنور داری ممداتو سنور مقاصروں کے توحید و رسالت و صداقت القتاب و ایمان بالاخرہ و توحید اسباد فاردول اس, اس طریقے وی فاغی نہا اترازاتو دا غلط نو خاله اس باد د رسالتو پاغه ترازو نو صداقت د قران پاغه ترازو ایمان بلاخرا د ریزه الله پاغه قسم کړه او بیان کړه او jihad انفاق تنظیم او آداب دغین وروستو مونږ بیا دا ویلو چې قران کریم کله یو مسله ثابتې نو اس باد د مسلې دوه پارا سلور طریقي به ذکر یو طریقا دليلي عقلي دویم دليلي نقلي او دریم دليله وحي او سلوورم الحلف بیا دليلي عقلي موږ درې قسمه کړو یو دليلي عقلي ماحظ شنو په بیان وکړ په شو دویم دليلي عقلي مسقط للخصم چې مقابل پاغي غل کېږي او دریم دلیل یاقدی اعترافي چې اقرار کړي مقابل پاغه باندي او دلیل نقلي یوو قسمه وو دلیل نقلي زمبيانه مسلامونو یا اجماعي او یاین یا فرادي او دلیل نقلي د فرشتوونو دلیل نقلي د عبادت صالحینو او دلیل نقلي بیا بیاد الرجل المؤمن هذا صاحب ياسين هذا صاحب قافنا دو روشو طيورنا او دا غي بیان شو او د جناتنا بیا دلیل وحیم په قسم یو عام او بل او الحلف قسم قسم من ویلو چې په بل جا قسم جایز نه دی او چې قسم قران کې کله راځي لودا کله په شاب معنا د شاهد سره وی کله شاهد بل مداوي کله پسباد د جزاو د سزا کله پسباد قیامت وی کله پتاوان د انسان وی دا ډېر ورته موږ دا غي بیان کړی و او کله کله قسم او معنا حضرت رحمت او دا برکت وی له امره کلا بمانت خیروس لئی منگو ویلو چکلا داغی نرستو یو انسان بدملئی نو داغت او بدملئی هغه ته قران ز ضرور کئ اڑتن اوڑتن گن قسمه عادی کتاب و توا منافقین او توا النصاراو توا مشرکین توا پا غلط او صفات او دا غی باندي کله کله دغه من سبق ویلو کله کله هغه غلط او خلق او تا تخویف ورکې هغه فرق او تا تخویف یې ورکې هغه غیره دوه قسم وا یره بیا د دنیایي ورکې یا بیا د اخروی ورکې د دنیا یارا چې سبشا څنګه میچ په خواني دنیا کې نیولې واغه سبه د وګړو نسوم خلاف کې کله یې داخیر ور کې قسم سم نو اخر کې بعده صداګان د رکوما او د صداګانو قرآن بیان کې تقیف الدنیاوی بیان داغه کې دک سورته آل عمران ګوره آل عمران 122 سم دولسمه آیت یو سو زین من خیو دیر خو نشو ځکه چې شریر دی یو لسم آیت دیدرم پارا آل امران قداب آل فرعون والذین من قبلهم قذبوا بآیاتنا فاخذهم اللہ بزنوبهم حالت دی کفار دمکیوالو پښان د حالت فیرونانو دې پښاب صاحب کې یو دا کسانو چمخه دا غي نو وګوره مخکاني څنګهو چاې درو ویلو پیااتو نو زمون دنیا پکې زمایا تو نه درو جن کړو لفا غزو هم الله بذنوبم دونیل اغیدا الله په سبب د ګناہوں راغې اللهونی الله سوکه سنې نې سیوي و نقصان کاو درو جنواله کاو نو پاري نیول والله شديد الکاب الله دې سخت عذاب والا سورته انعام ګورتا سو انعام کې د تقويفي اوخره وی بيان تقويفي دنياوي دنيا کې منېول او خارې کارو نه کول سورته آل عمران د اصل وي اول شپږم آیاتو کورې تفيبي دنیاوي شپږم آیات الان یارو او کمالکنا من قبل انام آیا نعغوري د امکې والا ماو تا تم دی نعغوري زورا هلا کړی من په غوړ د پیړو نا مکن نام فل ارض چا طاقت کړ کړی من اغېله دنیا کې دی ګوري نو ماصله طاقتور پیدا کړو اا طاقت نه زوی کله من تاسو لا پارسن سمالې میدرا را او دا یکمم باران پدای باندې شیبی شیبی ما پټیم پټیم پدای باراون نو ورول وجعلن النهار تجري منتاتم اننم اول روان کړو نو فاحلکهنم بذنوبه لهلاک منګایې پګوناونو داغه وان شاء نا مبا دهیم قرنا او پیدا کرمم پزتینا پهلې نوړې اگر آغم تباکر او دا غیرم نور خلق پیدا کر فالکناهم بزنوبیم حلاک منگای لراب گناہون دا غیر اللہ سوکر سے نہ حلاک کئی دارنگی آیات نمبر اگر بیالیس وَلَقَلْ اَرْسَنَّا عَلَىٰهُ مَمِن مِن قَبْلِكَ فَآخَلْتْنَاهُمْ بِالْبَاسَائِ وَذَّرَّهُ مالی ګلیو ټول کوتا ثنا په خامبیا نو چې مالی ګلیو غین کار وکړو نو چې انکار وکړو فاخذناهم بالبصای والذرا نو نیول ما هیله پتا مال په تکلیفونو ده بدنم چا چې انکار کړل ورونو کورونو کې مخلوق د الله د جن نه اغل نه شي چې حق ميداو شو کتاب میلاو <سؤال> داو داته بیان کوي او غ کتابو د دن نه ان کار کې چې نهمو تمما ته سر د غ راغلی ما ته بایان کې نارله زیسم غې په سنی <سؤال> وو چاغ کار کري فاخنا بلباځای لهله یا ت م او پهې چواڅ غورې بیا. ولمّا نسو ما ذکر به فتحنا لیم ابواب كل شيء دېر کو ادلایل چې لا پنګل کل شی او پای زما کتاب یې کو چپکم نصيحت دیله میلاو نو چې یې کو نو فتحنا لهم ابواب كل شيء نو موږ پرامسته په دغه دروازه دهنه مڅه دریو شی دا د سوګنو چې ما با نه د الله وخیمه دادا الله خوخې دا کفاره کفر چې الله پیسې او نکړې 16 شيزونه داسې ورکوړي چې هغه مسلمانان تندلی ورکوړي ننني مسلمانان د پنج ځلان دي د کافرو هغه په منځو ده هیڅ شروط چې الله خوخې نه نه هر نعمت د دنیا ورکرې حتی اذا فرحه دی ویله مال او دولت دې او بنګې دې او دې دې او ګاډی دې موږ دا الله خوخې نه بلې ورکی کړې دا کو فرض الله وخوخ دي حته تر دې می مسکل پرو چې د یو مشو پامالو نو ټول کړی شو دایتا مارونو دولتونه می ور ورکړه نو مستي شوو دا د دوبۍ د امریکه او د کناډا دغه ملکونو مال راسه شو دالرو کې پیسې او د پاکستان پیسو خوش پکړه نو هغه دې شی می مل موږ سکو منګای په منشتہ بشو ندیو گڑاگانی دیو عیش و عشرتو ندی را خذناهم بغتتن انیو من دیلرانا ساپا نا ساپیونی سم فائزاهم مبلسون نا گاہانوی دینا امیدی کونکی یرزاد کمی خالیونی اولیو شویرہ وسیم دا خلق مثل اے ہیں آخذناهم بغتتن فائزاهم مبلسون نا گاہانوی دینا امیدی کونکی اس را تسار یو کس پلارا نسم جڑا کمه وی خلکو وی جدي ملک اوړ ورکي وی ملالالم وی مل تعالی او اسم نو ما ویړو اوسو کنه مې سبکه وی جما حدود وی مم زلو وسن کیږي د تروړې مورسیا ماته دواکړه نه پریشانې سم دیارمنشتا زم په خپژون خدایستا مې دینه زور ورکي وی دل خو موږ کو هډر بد حالت دې رسو کوم طرف ته وتفتو فایزهم مبلسون نام ناګان وی دی اخذناہم بغتتن فائضاہم مبلسون اللہ و زیونی سم بیاد بچاو بلالارنی بیا ہاں اللہ دے منگ بچ کی داریں گی سورت آراف صلو رم آیاتو گو رئے د رم آیات سورت آراف فمالونو نازونکے گو رئے دا اللہ کتاب انکار ان کے سورہ م اول اوله سورۃ আরাف اتما پارا و کم مین قریتنا لکھنا جا با سنا بیاسن او هم قائلون پڑھا غه غه تب عذاب زمند شپ یاودای د گرمی خوب کو انکی یاد د گرمی خوب کی یاد شپ پیدا د شرک وون کیو جو نماز عذاب نوو هغه چې راغلي اجاهوم با سنا کله چراغه تاسو مونږ غزاب مگردا قالوا ان كنا ظالمین بشکم نو ظالمان هاي مونږ ویلې ظالمان وی الله مونږ کتاب ته نور کړي سا کتاب مونږ زګړي ډېر ظالمانو نن غزان ته ظالم وی مونږ ته ظالم وی هغه چا ته ظالم وی چې څوک دا الله کتاب بیانې وبیا به انشاء الله چې اعزاو راشي بیا مزام ته زالمان وای د دې سوره تراف آیات سلو نوی وګورئ سلو نوی ومار سنا فی قريه من نبی الا خلنا لا بالبصای و ذرا ندی لیکلم په یو کلیو پیغمبر ماګ نه هری مو مشی دن بل بصای دا کلی اوسې د بیمنيولي په تکلیفونو د بیمارو باندې وذرای په تاوانو د بدن ماڼونو مې ولا ها واهسته دا په مدر زون مې مختلاق یزرعون اوس په خلک اجزینه کوي خدادو را حالتونه را لو تی دیګه راځي به خلک بیا ګوري عاجز نه دي اونو دین ته وزګار دی ثم بدلنا مكان السيئات الحسنه بیا بدل غمن په زیاده تکلیفونو خوشاله آغه تکلیفونه مولوی په خوشاله بدل کړو خنه متونه بیا شور بر سیلا کړو حتا فو تذی چدی جات شو د مال فلیاز با ملکونو تخلق مې اوخ کو او اعمال له شورور کنه بیا په کې لګا مالداری را لا وقالو نوچه مالداری رانانو ویوی قد ملسا بانا زررا وزررا تاکیر سیدر اوزو منگ مشرانو تا تکلیفونا او خوشا لئی ملدن تکلیفونا مشرانو برداش کریو موخو اس مزیدیوی الگ میں بار دے رور میں بار دے خاور میں بار دے بنا منسکو پیسیداروانی دی دولتو ندی عیشو شرطو ندی نوچه خمی مالدارو کرو اګه تکلیفونه موله په خوشحالو بدل نو بیا څه شو مستي شو نو چې مستی شو ورکوړه نو فاقذناهم بغتتن ونول ماتيدا لا اچانک بغتتن اچانک اڅاډنت وشي لکه پنځتري په کې یو ځل مونږ شو هغه ماګول نه شو وی چې مستي کوړه هم لا ایشورون او دین په دې دل چادکه میغالو نو له شو بیا بپوونه بیا ځ الله یا ساتن جن نشی دی نو ولد نشلو کار ک ولی الله تعجیزو کا چ الله سمنیما قسم نیما الله زما امدادو کا الله ته توجهو کا گنی هغه رب دی چې داخلي ک نیولې موږ نشی ویولې دان چته بزو هو بادشاہ داسه مزه وکوما زه په قرآن کریم دا غنیولو بیان کړي حاګه صورت انفال 25 سوره 50 دارنګې نن سبا چې د الله قهر او غوسه مشرک ته متوجه ده او هغه ظالم ته متوجه ده هغه کړه ظالم تاسو کوم خپلې شو شک روان دي هغه دې نس خبر ده سورۃ یونس د 13 آیت 50 آیت سورۃ 13 34 سورۃ هجر 4 درېو یا نحل بني اسرایل کاف یو سلوی مریم سلور ویه تو یو سنت ویش انبیا لاس یو لسم انبیا وګری تاسو او ولسمه پارا سوره انبیا آیات نمبر 11 وکم قسم نا مین قریاتیم کانن ظالیمتن وانشان بادا قومنا خرینا دیر هلاکه من دخولنا چو اخر ظالمان ما کبی زکا حلا کریو چاگر زالیمانو او پیدا کن من پزاغینا قومن نورا ولم ما احسو باسنا اذا هم من آئر قضون ار کلا چده او ساکو زمن قضاب وویلی زمن عضاب ناکا دیدارینا یر قضون تختی دل مند والی گورا پومن کم عضاب رانی رئی دی سیلابون و عضاب گورا او برا بار را کنشوی او با منگولی رئی اغه دونو دونو سیلابونه مونګولې د چا خدکښوبه دماکی به وي اوا مال کټونو با ټول ها سم لمبشو ور به واغسه خلک به زره زره شه پاګاډو پټرل پمپونو به تیر خلک اړو لغه مونګولې ده اغه سلیم مونګولې دي اواغه وب مونګولې دي اغه زلزلې مونګولې دي چې کورونه ولاقې پزمه کې کې دا لن کرونا وایرس هغه چې یو بلې جداوالې داوس هغه مونږ ده هر کیسه عذابونو مونږ غوولې ده اوش په الله نه را راوستید الله له خیر دی خو مونږ د اوس د لږه حالتې د قصاله دا hadronic ار سوچتاه خو الله مونږ ته عذاب راکړي فلمه حسو با سنا اذاهم من ایرکذون لا ترقو او ویش واپس شي متختي بل جو واپشه اعمال و دولتا چه مستشوی تا کې که سشو اغا مال و دولتونه تا په مستشوی وی واپشه که نمال ده کوم او واپشه اخفلو زینو کندراتو بنگلو تا لعلکم تسالون خام خاستان سنبا تا پوس کولیشی چه داوده دی مستی کروا تا غی زما سره زما زوی بار ده مزیب کوم وستشو مال و دولتونه قالوا نوایب ای یابلنا ها افسوس تباشو اناکن ظالمین های موږ او ظالمانه الله موږ وی ظالماله چې موږ ساجونم کاو موږ خلاف کاو وما زادت تل کداوا او حتا جاننا او حسیدن خامذین همیشه دا تر دې چې ماغه دل او تباو برباد نکړه دارانگی زکا چې خلاف کړو ټوکی خپل ټول کړې وی یو نقصار خی نو صورت حج کو تاسو حج آیات نمبر پینتالیس پینز سلوے فکائی من قریتن دیر دکلونا آلکنا حلق کرو ما غیلرا وی زالمتن کلیو زالمان کلی زالمانو زکرمی حلق کریو فا ایا خوابیتون پینزه سلوی داکل این وارشیو پا چتون و پلو بانده راپری واتی را درزلو که راپری اوتیو فا بیرم پا دی سرابونو که راپری نواتی راوٹلی لاندې لانده او و منگی براتلو وی مرد بیابا جورکو مال کو دیر دیکن فا بیرم و اکتوالتن و قسم مشید دیر از اکویان شرپا دشوی ااکویان می تیوی جاغن و اشار می پاتی کلد و قصر مشیر اوغا مانی چونه گچه مانی متی پا دکڑه بنگلی متی پا دکڑه موٹر متی پا دکڑه دا قرآن زی پزه د ده تقویفی دنیاوی بیان چې د دنیا سزا با ارکوم دیر و آیاتونی که دا رازی مایو سو مشنمونی خروارو د دنیا سزا گانی کلا کلا به با دنیا سزا سرا داخل سزام پیش کئی کنا فرمانی دی وکړه نو د اخر سزا هم درقوم غوړې لکه سورته ها بقره فلز نه وینم بریا ته غوړې د سورته بقره سورته بقره نوی نبی نمبر یا تو غوری تاسو نبی کم سلف بے سماج تروبین فصوم یک فرو بم ان زل اللہ باین زل اللہ من فجدی علی من یشاء من عباده دی لدی مړالای جسوغ د دین کار کای ورگا مقابله کې خوا لاړله الک از اچ سینما گان جوړی او فرمونه وغلط د شرکیات او اډی پهلا او نور داغه دا په له وملنې نه چې پاغا دا شرک اړي باندې کی بهایا نه باندې کی او سوچ دا الله دی کتاب دعوت پېش کوي د دین کار کې نوغه له خاله په له نه ايونزل الله من فذیا دامی شام من عبادی فباو بغظ بن لا غظ بو نو راو ګرځي دا فووسی دا پاسه دا فووسی راګیر شوې ولل کافرینا از یو غصه پیرا ده چې په خپلې د دین کار باندې کړی او نه کوي او چې سو د دن کار کوي نو دا غو م او دا غ زیته خرابول کوشش کوي دا بندا وول قرآن او خلاف کوي ورل کافرینا عذاب مهینا او دا پاره د کافرانو عذاب ده خو ان کې دا سه عذاب او کم چې بس پک کم پاغي باندې ذلیل به کما دا رنګي آل عمران صلورم آیت اپور اتاسو آل امران آیات نمبر 4 صلورم آیت ان اللزین کفرو بی آیات اللہ لهم عذاب شدید چاچ انکارو کو جما پایاتنو دلر عذاب دل سخت سخت عذاب بولو اور قوم واو رئی انکارو نکید اللہ والله حکمنونا واللہو ځکه چې هغه زور اورلې خاوند بد دی بدلا اغا خامخري بیا دا دنګي یو نوی آیات د دې سورته آل عمران ګوره 91 آل عمران 91 نمبر آیات اولایکا د دې می پاری اخری آیات او اخر کارغه اولایک کا لهم عذاب الیم دا کسان دیل رازابی دننا کچکو فریوکو وما لهم من ناشرین آنبوی دیل رازو کم دادیم زی پزه قرآن دا غید عذابونو بیان کئی سورت اناام یو پنزو سو گره داسو یو پنزو وانذ الذين لا يخافون ايشری الى ربهم وایلا په دې قرانه کسان چی دیږي چې پورته پکېږي خپل رب ته الله ته پورته کیږي ليس لهم من دونه وليون شالله ته پورته شوی بيد الله نبسو موویني ولا شفي انبسو شفارس كون ان کې نهي موږ ثواب سوق ته پوس کوله والي نه کار کوي دارنګي او یایم نمبر یات ګورې بیا او یایم اخر د آیات ورایک الذین یمسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم ما چې جوړ میوکو دله لباسکو د ګرمو غوي وی واذابنلیم او عذاب د نار بماکانې فرون چې د کفر کړي له پغه دارنگی آیات نمبر 39 یو صلی الله علیه و سلم دی 39 وګوره دا آیات مند آیات ولو ترا اجز ظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطه ایدیهم اخرجوا ان فسكم كلا چوینتو دته تا کلا چوین کلا جزالمان با پاسهوب او پرشتې بو دونکو فلولا سنو لگا صابت کافر نو باشه او باشه یک فلن سنان و ز سزا د کولیږي سزا ته میما کنتم سزا ونی ملاوی گتا سره و پس سبب د چتا سو په وی پالا نامناسب خبره دا د الله سره مناسبو چتابوی یا محمد یا علی یا فاطمه یا حسن یا حسین دا د الله سره مناسبو چه تا بوی وائی رامدت شروی از وانا دادا اللہ مناسبو چه وائی دا تا رو رسیگا دا را رسیده لو دا, دا چگه خوال لال مناسبو نتا نامناسب خبر کرده وی او دویم و کنتو من آیاتی تستکبرون اوی ای دایتونو دا اللہ نا چه زانم غرگانا قرآن تم نزدین رات لین او چا به چه قرآن رستونو دا غم مقابله و خلاب کاو زې په دې د بیان کې صورتې انفال وګورئ تاسو انفال ز دې عذابونو بیان کړي آیات نمبر 50 لسمه فاره ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وضرهم چه فرشتي د کافرونو روحونه با او ویبا مکو نہ او شاګانی کو ناټی دا غي پووا د مرکو ولا ها سزا ورکه دا مکو نو ولا ټکې یو با سروه دی پدې تا فزوکو عذاب الحریق او سکه عذاب سوزون کې او سزا وسکه به یمانه تا خدې له ډیر مړنې وی چې د الله کتاب باندې کې د ډیر مړنې وی چې د دین مقابله وکې ولهم عذابون او دې په عذاب دې سوزونکې استکهونکې زه به دا سزا دی لور کوم چا عذاب نه وای چا به خاطر کې نه راغلي لکه سوره ابراهيم وګورئ دا څو قرانکونه بولور کوم ديال سما पारा آیات نمبر 16 میوराई جہنم اولا دهینا نه با جاننا موین ویسقا ممیعن سدید از کول بشی و داوبو ونزونا وینی زوی یتجر رو گرگر با تیره غیر را ولا اکاد یوسیق قریب نی تیرکی غیر را پیوزر باندین ویاتین موتو من او راجی بدتا مرگو دا هر طرفنا اسباب دو یعنی هر قسم آذاب بوتا راجی یا الله ما امر کیا الله عمر بچر دی او ما هو ب میت انو بدی مرقیدن کہ او می وراي عذاب الغليظ دین ابا لاون نور عذاب نو وسخت سخت عذاب نو ورور کوم ها الله زمو بچکی سوره کاف وګوره پنزله پارا سوره کاف 29 نمبر ایت حد سدا عذاب نو بران کای قل للحق وربكم فمن شاء فمن ومن شاء فليغفر حق راغه د طرف ترف نو قران راغه استاد خواضا قيمات په قران او کوفر کې په قران من قران بیانوي د خوفه کې قران له کور کې زهور کې او ته نور کې کامل په کې او کنه پالا يو سورا ان لذا دی میننارا من تیار کړې زالمانولو رو اها تبین سوراځقوا چه ها تب کوي پاغه ګیرب کوي پدېبانی لمبي دي ورو ور په پدېبانی چا چا پی دی و ياسته تسو يغاسو بمائل او کدي فرياد کوي دوی فرياد ومنلي شي پاو بوسرا کلموله پشاند تامبي ولي شي قلای ګر نويوبه وي یشوی لجو چې سیزی با پوستا که دمخا یشوی لجو سیزی با پوستا که بیس شراب او سات مرتفقا سبت سکرلی و سات مرتفقا او سبت زیره او سات مرتفقا سبت زیره بر زیره اللہ یتی منگ بچ که سخ عذابونه دیم دا باندې سورته الرحمان وګوره مستقله رکو پدې دا غلیا نورم نوو سورته نکشتا خو رحمان مستقله رکو دا واقع الرحمن طور اومشته پارا سورته رحمان آیات نمبر 25 یورسالو علیکم اشواز منار من یا پریمو خدیشی پتا سودالو لمبه سودالو انسانانو جنات وبال جنات ولوم سزا ملایوی کی چغلطکار کڑے و نو حسن اولو گیزر حالات دنتسرانو بدن شے دپلزان چانو بددارې وي پیدل سماون شکات نبیا وے وبه ای آلای ربکما تو کذبانو آيات نمبر 41 بیا وګورې یو رافل بیسی بيسمام پې ځاندي به شي مجرمانو پنه خو خپل سرا پنه خدای نه پې ځای فيوخذو بن نواس ولقدام نیولې بشي د تن دينا او د قدمونو نه د سرکونډي او د خپونه بونیولې شي او د جهنم منصب لړې شي بوی اي ادايه رغب ما تو ک زبان حاضر جهنم لتی جو کذبو بیان مجرمون یتوفو نبینا و بیمنا حمی منان گرزی بدئی فمیند دے جانم کے او ما بیندہو بو گرموان سختوں کے سخت بے سخت گرمی بے او پائی کی بدئے ہو وقت تیرے اللہ دے من بچکی دارنگی زیب پزردے بیان کئی قرآن صورت واقعہ آیات نمبر اکتالیس اس ها شماې مااس ها شمالفی سممون من وامميمه هاوندان د ګس لا سواله سببت شان به د ګس لا سواله او په ګرممهوه ګرممو بوکې او جلې میحوم تودلو د جاننم لا باریدن نه ولا نو به د زتته نه به یخوي نه به د زتمنې سوروي انکانو قبل ل ذلكکه مپفین ځکه دی پهخوا دنیا کې خوشالې کوونکی پمالو دولتونو باندې مستو وکانو حنصرون علی الحنس عظیم او د شرق به کا او پشرق نی باندې زه په زه خدایانګي بیان کوي قران کریم سورته محمد او االتم بیان ها کوي شدتین د باربه عذاب چې بیان کی فنزل لسهم آیات نو پاخیر کې بیا د عذاب بیان کین اخر د آیات سورته محمد فنزل لسهم آیات اخر کمنوا خاردون سنار وسکو مان حمیمن کله بشپد یوب گډمه فقطوا ما نو کټکای به وو کل مو دا ایلا کل می بوله ګسکی آ زره زره اخیره پارا خود نبیارا کرا دیر آیاتو ندی چه دا با ارکوم دا با کوم دا با کوم نو دا دا آخیر سزاگان با مولا ارکی چه دا آخیر سزا بای آو پده که بیا چگی و باسی شهید زفیر و شهید چگی و باسی حود نو دا دا ناکار خلکو آغا سزاگانی نی کرا دنیا یرا کرا دا آخیر یرا او هغه تسلونو دا غي بیان وک نو څلو دلی او دا غي تفسیر بیان نو وزو بل دلا و رمباي هغه منون کتابه دا چاغه مؤمنانو مسلمانانو نو قران کریم بکلا کلا هغه مؤمنانو ته تسلی ورکي دا غي په تسلۍ به بیان کي چو ګره ها مؤمنان دا څخه خلق دي تسلی ورکي او پو دا غیب باندې چې کوم خف مل قلب والو دا غد او خلق پوزرونو ختم الله على قلوب دا غیب ناکاره خلق پوزرونه محرون اوجو څنګه دا غیب په لږ غلې زله تورشوي دا تعبیر دا غیب نکړ نو دا غیب په مقابله کې د مؤمنانو پوزرونو رب تل قلب رازي پټي مضبوط والي آ پټې وب په لګې دې مضبوطوالي او پاري مساوند په خې دې کده صاحب کا په مثال یو او 14 آیات کې ورابطنا علی قلوبهم ازقامو دا د نیکانو خلقو ها کاف 14 15 آیات ورابطنا علی قلوبهم ازقامو فقالو ربنا رب السماوات و الارض داغه زلمه مضبوط کړو او گورا نوح علیہ السلام چھ دعوت پیش کرے ہو نو دو نوح علیہ السلام ذرا اللہ مضبوط کرے ہو دارنگی آغی با جگرہ کئی نو دو جگرہ پا مقابلہ کبا دمومنان زرونو بانی استقامت او کلکوار پیدا کئی حا ار یو با درجی بولا اللہ اچھتی تشجیو با حدری بولا اور او بشارت آغیتا زره بور گئی چې تکله مساله بیانې تکلیفونه بغاځي نو د مؤمن زره به الله مضبوطه وي او پاغي حضرات صاحب او سنت تکالیف لري هغه به بیانې ها د انبياله مسالم تکالیف ګور یو دغه ابن ابراهیم علی سلام چاغه سنت تکالیف ټل کړو حضرت ابراهیم علی سلام خسوره کلاکو سوره استقامت والا سوره داغه پر زلال الله پټی راخ کلي وي چې د بل پروا سره نه کوي مالو دولتونو د بچی پروانه کوي د خزه پروانه کوي نو هغه ځپن پروا کوي دا شعلک لکړو او موږ ته قران داغه واقعا دا دغه بار بیانې چاغه سو ولغین انسانانو چاغه به خود پروانه وکړي د بچو خوش بیابان دشتو کې بچی پرې خو دي حاجر چې کده د بادشاہ لو او سلام تجرت کے روان دے. تو یا ابراهیم پر خودو او تو یا ابراهیم روان دي لا اورته وی الا چاته پرې او ابراهیم علیه بیا او ته وی چاته پرې خو پدریم سره اورمو زلوته وي الله او امرا یا ازای ابراهیم تا تعالی حکم کرے چې پدې خوش بیابان کې پرېدا ابراهیم علی سلام پښاو کتل وي الله موږ ته وی دي وېدا چې الله وی دي اخځ اوته وي انزلایو زایو من الله موږ بالا نه سپورې موږ بالا نه خدا وي تا تعالی وی دي خزل الله ځان سي مضبوطاره پیدا کړو ل هغه ونده مو مضبوطاله پرلا هوشته وو په بچبان سره چاړه لگے ډیر ګران کار دی دا سه الله زاغ زنه مضبوط کړی وو چاغه بچې اوردوي بابا جانا زال دستر کې کا ما پړ ما کې سم را چې ما ته مخه مغورې چې د ما دې تر سلا دي شته الله حکم کې نقصان را دي شي زړه الله مضبوط کړو د بچو سری مضبوطو نوت د خوذو د بیبيانو زړه الله تعالی دې مضبوط کړی غا نو دا موږ ته دایری مثالونه قران کې چې ستاسو بچی دي داسې تیاروي تاسو خوذو دې داسې کله کیوي تاسو دا داسې کله لکه څنګه چې امبیا دې مغان انسانانو وي هغه ایمه او چټکړیو په دیندارۍ باندې سوچ د دینکار کوي د امبیا دې مسالم پیروکار او ادسان ځان ته نو دا تکالیب مسائب برازی داری پا کورونو که اغا بچوله ٹریننگ پا کار ده اغا خوزو لا گوره کار کس اسنه سبا واوی ریو نکه سبا آسنه چه تا سفنس خبر بیعیر نا نه نا و الحمدللہ دن پا کار که مشغوله ده که تکلیفون رازی که شادتوی بس ده کار داران بیاریم و سلام و کارو سچو آسنه چه سبا لنکوره لار نشه گوره یا به خالق ملکی په دې تاریخ قران منتخبې د انبیای له سلامونو سورہ مضبوط شیو د موسی علی سلام زړه الله څنګه مضبوط کړ چداغه مور د زړو ګورا چغپل بچې آما شون دږي هغه بکسې کیه چي او د بکسې نه بیا هغه دریاپتا چي الله وايي کما دا هغه مزه مضبوط کړې نه وې قرب اجازه دا هغه لن چغاवते دی او ما دا غي مضبوط کړو او هي نا ال ام موسى ها مالک يا مرد موسى عليه صلوات و سلام تا داغس به مضبوط کړو حا کما دا غي پړه پټينه و راخ tle شاهيرين الله مضبوط کړو ففراعون ته سوبه پیش پيش کړي لا وقتيان نه ديو کوم او من خلاف وَلَوْ <سؤال> سَلِّبَنَّكُونُ <سؤال> بِجُّزُوِنَّا خِلَوْا ستاسون وقت پیلا سنو غُسْكَمَا کدا دیو کستوی باتشاہ در جاری کری اگر اگر اگر اگر درس دیو که پیلا سنو <سؤال> ایراز پاکی نیم چکنی اگر سنو خبی غُسْنَم نا دیو کار دی دا ہمانت آسان کارکاری کار جاری شوکم ته اوکی بیا کار ساہران تویخ پیلا سنو با غُسْ او بابا بتاسو د کجورو سانګ به دا خپل غوږه وباسم زه حکیمم کدا خبره قالو لا زین ان الی ربنا لمنقلبون پروانشته بادشاه من غسم واپس کیذم چې یالله تا فخز مان تقازوک بادشاه سټی کینوک کار سکیو هم په خپل دین مضبوط یو الله دې موږ مضبوط پاتې کیو دا سین تانو له دا پټي الله ځای پړنو راوستوي چاغي پروا نه وکړي د خپل زانونو او د خپل اولاد او د خپل ملکونو ته خیراباد ويرې ابراہیم علی السلام خپل شاید تخ او خاندان پریدي او په سفر شام ته ځال او سو او د خپل او خپل ملک او خپل حالات او بادشاہي د خپل لاس وا د خپل دغه مو یو څه چې دچا کوړ کې مشري وزیر او بادشاه نو ټولو وزیدا نه یو قسم آی وزایره د بادشاه سره ګوري ډور دا الګه د بادشاه سره وزیره ګوري خیال ساته څنګه چې وای کنه و هم د بادشاه سو এবړایې باندې سلام اغه بادشاهي تختونو فریدي او په سفر په اجرتونو روانه اني مهاجرون الى ربي سيادين دا روانه ما د علاد دین د پاره حکوم کې ما او حکا مامارا ہو شو دا مزیری با چاہی دا دا ہو او ساہیرینو ادر ربط القلب علاج سرے ربط القلب ازرال لاری مسائب و برداشکی مسائب و تکلیفون و برداشکی کار کسم تکلیفون رازی سورت عراف ایک سو اٹا ساٹ نمبر آیات اگورے وبلوناهم بالحسناتی و سیعاتا سورت آراف ایک نمبر آیت یو سل وقد تواناوم نهم اپارا اتش پیت ایک الارض اممن من هم مصالحونا ومن هم دون ذالک باز خو باز باز ملو وبلوناوم بالحسنات وصیعات اهم ته اور او موږ په خصالو په خوشاله باندې خوشاليان پیداولم و شیا تکلیفونه مصیبتونه پیداواله ما لالهوم يلجون اس ته انسان نشته سه ده زکه چاغای جیرونو غوري تکاری برداشتې کو د دنیا مشردوږیګم په مصايبه باندې او د دن مشره په تکاریف ف جوړیږي حافظ ابن کثیر لیکلی دی بسبر والی یقین تنالو امام تو فی الدین فسبب او مضبوطوال انسان دنیا, منم لما دنیا دن سبر دن کے مشرب ملاوی فدین دارے وجعنا منہم ائمہ تیا ذونا تے امرنا لمہ صبرو مائی دنیا کے مشران کرا آئین مدین کارواس کرا چاہے صبر کو پر تکلیف و او چې صبر دیوکو نو اللہ وی زبا مقام دور کوم او صبر نکے نو اس بیانیش در رو به تکریفون با د الله اللہ فو دنبانی کلا کلا دی امتحان برازی تکاریب برازی او یو صورت کشپک امتحان نا ذکر کئی صورتی انعام امتحان نو عقبات ستا کلا وی داتا دی پورا څو ټکی لري چې ملنه شاشم کړي څه دوټکی لري چې کېږي د غوبال جوړ کړي سره یې له علما دی دغه جیویلي فنون ویلي دي ا هغه هغه ګور ا خو په غمدي تدریسونه کوي خپل او تا د قرآن سره ویلې چې بصوسه کله یو سره کله د مولا خلاف کې ولاره کله یو بارکه خبره کوي کله په 250 سمایت دا نام ګورئ شپوګم ته امنه یو امتهاب وکذالک یو ټیکنیسری دې دې اوس مو لولو نومازی کلی کېشتا لولو علوم مدرسې شتا لولو مدرسې بلونو کې یو کلی اذن له خسړې دې دوم له خو اوتمان سهیشت دې نشتا جمعه دې نحلاوې دا شپې او دا کفر دې او دا بدعت دې او صحابو انبيو او شديدي جوړی دا بتا سپګړی دا مسلس پکړه ها هغه مسالې د وژنه وا تاس پکګړی درې په سمایا د ګورې وکذال کفتن باظهم به باظن یقول اه اولای من الله الیم میننا لک سنگاچم بیان کو تا تا پمخیاتون کې مدارنګ من ازمائش کو د بازو, پا بازو د بازو بازو, بازو, بازو ازمائش کو ما دې په را ایا دا کسان انسان کله لا په دې سمستیم نه دا تا الله ورکه کومه باندې ما را وسه وړي چنې اوس را دې مونته مسلې کې غله کې مفتیان او فتاوین ویلې دي کور سنم کړې دي او قاضیان یو تاسو سره دې علېز جواب علې سلهو به عالم بشاګی فتاوی فتاوی مګونه ویلي علې دا مفتي دی نو سبا هو بغدادي شتینه کړه افتاکور بس مفتی دی ټوله نقصان اکثر دی مفتیانو جوړ کړي علې سلهو به عالم بشاګین ان دې الله چکیلګیو مفتي ته په خپل وازه کې ويا علې سلهو به بیاکین انا علیہ السلام بی آلم بی شاکرین آین الله اللہ خب ہویا درکولہ ترین مفتی نخب ہوئی گی مفتی دا خبری نکے یاو تکے پلانے مولانا سے دا خبری نکے یاو تکے ظلم طالبانوں سرے پسر نہ ہوکے سوایا ما. قانون چکے صرف کې منطق کې یا دبو کے علیہ السلام او تا منگا انساء کرے منگا منگا میانی منگا وا دا من کار کوم یار علیہ الصلاۃ والسلام بعالما بالشاکرین ان الله خپویا په تا ودارو د خپل کتاب او د الله په ینه ده دا خپل ګل چې ته تعالی مساله بیان کړو مفتی او پاینده بیان کړی یار زه هم کومه بیان کړی ده او ته چنه هغه خله نه دا وازا کړو دا خبره خو هغه ندی کړو ته دا هغوی په خولې ګول او مين شاته وی ته بیان کزو هغوی هم کاږي مختصي بیان کړی دا او ته وی غا چ په دشي بیان کړی ته بیانې نو بیا چته ها ورپسې بیا پټ کو دا بل امتحان دی وکذالک نفصل آیات یا رب صد خبر یاده را کنا صرف دا خبره کې څنور خبره بابا سن شکولې اولیا سنی شکولې ها دارنگی بیا بیا بیانو منګه دا د لایل دوادانیت دا ته بیا بیای بیا بیانو دیپاره چخکاره شي سب مجري لار د مجرری معو دا بار بار بیانوم چې په چا دا خبره ب لږي لکهستا غون دی می به د ما مقابل کې راځې ماغ س د خبره دا ک د خولو تو مسلهوم او دا, دا, دا, دا قرآ باربار بیان کري ده وکذالک نفخولات وتسبینا سبیل المجرمین علیک ذکری کذا کار زکم شوړو یزہ ہا بارہ نن نیکی گیو کا ساری دا خا یعنی اغه عذاب توحید بیان سبب د عذاب غړو رہا کوم شی بیا ودا حادثه دی لشی بل امتحان ګڑا حاضر دین بیاځین امتحان پر کلاس امتحان بیا نورم مسخې ښه آیات نمبر 105 وګوره وکذارې کا نو سبب العلاک ته څه دا مسلې بیانې بار بار مکه خدا تاسو نه وي چېر شوی چې او کړ نو یا چې لاو نہ نہ مازه دفتر ته لري عليکو استاد دې فیصله ده وکذالکا نشرفولا داریني بار بار بیانونو دلایل ولي یقولو دې پارا چو دې درستا ممن تعلمتا د چانه دې زکړه عليکو استاد ښایا ها عليکا استاد درستا ممن تعلمتا یا درستا بس کنه دا خبر دې زړه کړ او نوې نوې خبرې کاو کنه اواضا به هیڅ یا درستا جګړه دی وکړي موږ سره یا رب جګړه کین وله کوم تيکه فته دا خبره بدلږي نو جګړه نه نیما کلب وی اوثال دیکھا او بس بس پروشم چا داس کي په اوه اوه بس بس بس بس خدا شريلت له وکونه شري دې کده جوړ کړی او مرہ بل بیا و ما په سړي ودو شي په جوړو یا خو بیا خدای نشته کېد بیا پری وی ولومبه مزدار کېته بیا وګوره استادونه کوي کېنه بیا په یاله کنه که ما سکه ولی یکو درستا وا حدیثه پارا چوین درستا چانه دې ځدا کړه یاد درستا دا درستا زلوی کړه دا بابا سنید من غاه خبره بارکه نور قانونه سوکد ملکی حالات خراب دي دي بارے کې اوګه ابله اوځه نارمو کوز ملکی حالات ډیر خراب دي مېره بس ملک حالات کوش او مشران پورږه مونږ دا ریسه کار نشته کوزه مونږ نه بالله دغه ته پوسنه کيده حاکمان نه به پوس کوي مونږ نه بالله دغه ته پوس کوي چې تا ما علم جو قران دا کړي او نوتاز دي بیان کړي او کنه اپو شو حاکمان پوسه یو کده الله به راکې سره دا کوچ داندولې ی کولو درست او دی رپاره چ دی درستا اوستاز د خےوللی نو ب او دی رپاره چې باید کو من ر را لکومیاموننو بیا سررمې امتحان دا به رازیی ووره ای اوباره و ګړیقدې ک جانا لکې نبی نه داې ګزوړ من د پ دو نبي چطانان۔ دشمنان شیطانان انسانان او جناتو وګوراله کا د وګور دانمني کله و یو شرخ کارا کې کله و بل شرکلو موزيري وادونا ها منګل کسې مو پېش کې لولا ک لولا ک لما خلقته لوک چېرتا ي تور ميګي په تورا غټا اخوا په تورش پد کوې کا بغنه دواني يوسف په پوي نجمه نجمه سګي ديوري شي ګورخ ديسکرازي دا خدیث حدیث دل یاد دی حدیث نو حدیث خیره الفاظه غلط و خوښه ها انا ک بیا وی کول یو تا یو قدم تراشه پوری رسیدي ماجدنه د رفتار درویشانو ایا د پته د قران دا کسی می سی لطيفي بي ذکريني الله و زخرفل قول غرورا مولا ما خبر دوکه دا ګړې وړې خبره وا پېش په خلکو به اشتوا پیدا کوي حضارنګي بیا او تخلق لمسای بل امتیاز 123 په کذا لکا جاننا فی کل قضه د مکابلہ موجود بیا یلا سیبا دکړي کیو پیدا شوه دا کول کړه ته بغد وکړو ته مشر مشر ګوره خامخه حکومت کستا وس رسیدا وکړو د بارکه څه فیصله وکړه حضارنګي درغورې منګ الله او پاره وکړي کی مشران موږ ایماندار کړي دغه پالا تدبیرو کې پاکلګي خلاف دا پروستو پاکلګي به خلاب دا پروستو کوي انو څاون به او شپږم امتحان عید نمبر 129 وقذالك نو ولي بازو ظالمین بازان او موږ باز ظالمان بازو تا بازو بازو تا الوما نو مصيبتون باندې مبتدا کې حق پر رس دا امتحانو مې بازو خپل بکله کې کله کله قران امثله خی یو څلويخ مثال نو قران ذکر کړی 41 وتلکل امسالو نظر بهال الناس وما یاکدها الا الله عالمون با امثله الله او اقل من دا ونګي ها قصص بیانوي وا واقعات به بیانې دانبیاد هم السلام دا ذمہ دا دارو د دا ابراهیم او موسی علیه السلام واقعیاش په دنه شه له ځای بیان کړي دا دا رنگې دا پیغمبر په واقع کې دی 350 فیصد دی صد پاسا 50 فیصد دی د هرو پیغمبر په واقع کې او دې وداه کسی دی دا واقعیات د انبیاء علیه السلام او چا واقعیات د انبیاء او پیشکه بیانې نو پوز فېده به تمې لای ویږي ها حاضر انګي تکلیفونه برداشت کول د الله په دین کې الله به مقام غل ور ها یو مقام چې الله به مضبوطی چې چا تکلیف برداشت کړي دمه فېدا دارا چې الله به د شرک نه پاک ساتي دریم دارا چې خداوود موحدینو په دې کې به داوته پېښې مې کډاوته د موحدینو او اسباب د شرک هغه ولرکې د ځاننا د خلقونه لکه ابراهيم عليه صلواتو و سلام د شرک په اسباب ورکلو بوتا بوتان جعلهم جزازا بوتا نه و نماز کړو امور المسلحات دافع للعذاب امور آ کارونه د اسناد لپاره هغه به ذکر کوي چې عذاب دفقې او سوره بنی اسرائیل کې هغه د لښته ما یاد کړی الله تعبود الاياه ا عبادت مگزودیچا بغیر د الله نه او بل والدینه احسانہ دا, دا امور مستعابه کل پیش کئ اموری امور مستحا ادافعات للعذاب کړه کړه وا مؤمنانو تزیره ور کئ چې تکلیف دی برداشت خور استقامت دې وکړه مصائب دې تل کله لنتان دې برداشت نو زیر والد د دنیا ایا به زیورګۍ داخید قرآن داسې کتاب نه پلي تبه تکلیفونه برداشت کوي تاسو به زیات نه لکه یو فوجي یا یو پولیس یا یو محکمې افسر یو کارو کې نو هغه څه شي انعام میلاوي شي سمته د جداور کې انعام جداور کې هغه لپاره تر کې مور کې انکریمنت ته سیوا وږي پیسې ولور نوچې د دنیا د بادشاه د پاره یلکار دی او کینام ورکې نو چې د الله د پاره د کارو کو دا به یې نام نه ورکې زهره والو د دنیا او کلمه زیری ورکې د دنیا او کلمه زیری ورکې د اخرت مؤمنان ته تسلی ورکې بشارت زیری ورکې هغه زیری اکه کوم ځای کې ذکر کې نو دا زیری بیان کې قران سوره انفال لسم آیات وګورئ زیری فو ڈیر دی و یوسو زینا را رو زیادہ سی کتاب دیکھا لسم آیات وما جا لہ اللہ الا بشرا انا دے گردون اللہ دیڑی روالی دا فرشتون را مگر زیری بدر گئے وليتطمئن نبي <تصفيق> قلوبكم او دې لپاره چې مضبوط کی پېړې باندې ثابتولونه ملګری بدل نظر کوم اللهو له بدل نه مضبوطوم ثابتاون کوم ومن نظر الا من الله ان دې تا مغه ته په الله نه ورته سيوول سمات اي غشيكم الناس امنتم نو من السماء مان دې په هیرو قوم بهې وې کوم زه شیطان ول ير بتا علا تو بكم او دې په پاچا پټه ولګي ستا څو پړونو باندې ستا پهل بز پټه لګو ما الله زمونږه مضبوط کړي الله دې زمونږ پلوونو مضبوط والې دا و چې موږ ته چانه مرعوب نه شو ول رو بیا داسه شي چې سی کار سره نشي کولې بیا ير اداب سووي ير اداب وشي ير هغه وشي طالب خپايشي او چې پړې ده نه پټي دی پرواه بده نه د ابراهیم السلام په ځړې پټي راښکره وی په بچو په ځانو او په خوږو په جذادو نو په دې پرواه وا د موسی عليه السلام په ځړې پټي راښکره وه د بادشاہ مکه ولانو او پرواينه وا ساهيرينو مکه ولانو دا سابه کا په پړو را کړي وي کوم ته و달لي بادشاہ نو تا پړواي او چې کله پټای نه کني ستا مازه به سره یی دی دی دا خو دی دی دا صبح یی را دا صبح یی را بیا په دا او شپه په حالات او شپه دا دا څه یو دا څه بته حالتونه یاد دا, دا, دا. نسو میګی دا جو وخت دی دی مونږه سګل بخي کام له بخي سګل بخي کام له پدې کوم امر راشي او الله یا رب تعالی قلوبکم و ثبتا به لغزام امزبوط غي پدې باندې قدمونه مضبوط لکه مضبوط کې قدمونه وي دا رنگي زیړ ورکهي صورت تاسو جوړه تراده چاې کې مسله توحید بیان شوي دا ذري رسول اور ورکه آیات نمبر 28 الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله ايمانهم وقم صلیتو یک لخش او مضبوطی کو زلنا اوئے لوگوں زنافل دال کتاب بڑا من کو لو کتاب په بیانونی مضبوط کو ذکر الله د کتاب إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ أَوْ مَذْبُوطَةٌ قَوْلُنَا بِذِكْرِ اللَّهِ هَذَا ذِكْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ بودی نه مضبوطیږي تاسو راځو بریا بریا principle principle تفصیل څاندې دغه په ځمله کې ها عجبه تصویرې دا چې زه سوي د ما خیالي وته پدې له بمزبودي چې دا غړې کو په ګنده ده خاصه په چې دا باج نه او چې زه خو بس نه لګي فرمندو ويس شلو فسابدو خبال وتطمئن قلوبهم بذكر الله مزبوطه کړ خپل زلونہ پر آمدت کولو د الله د سورته دغه امر کولو چې ذکر کړی دا له دعوت الله هلو دعوت الله ان بیا وې لا اله الا عليه توکلت واليه متاب در سما یاد کې قل انما امرتو ان اعبد الله ولا اشریک به الیه ادعو والیه مآب پدې لر مزبوط کړه دا چې غوولام پدې چې غوې لوز مضبوط کو الله را مدد کو نو الله به الله ته مطمئنن ارامه کومو جو دین د الله با ذکر د الله د کتاب مزبوطی یی جوړونه صوبه قرآن کله کوه د بیان نه لباغه د مزبوطوم الله و الله زموږونو مضبوط کیو زلم مزبوطی کی د الله د کتاب په بیانونو باندې وروه مزبوطی بیان کا کله کی بیان کا صوبو استال صوبه مزبوطی کی بیا پروابه دی نه بیا و ما لاسمو په رحم مارګ مر, مر, مر خواسي لاسه نشتا وې کوم مل بدې جوه ما نو هواله دا چې په کولان مې مرکیاسم زمړېږم نو چې په تاویو په کولان لاله نو به مضبوطی مضبوطې و ما خاص نه او به مرګ مرګ بچ کې دی نشه یار که ما ګولې یا کم وخت تا مقرره اغانې بندي ها داونه و جې جې راځم بچم کدا بیان نو په صورتې زوم رګو رې بابا اول سمایا <باشر> بابا شریبا الزینا نا ها ور پسې سورۃ الراج بسې سورته بس سورت ابراہیم نه حل وګورئ مقلامه د دنیا, دنیا ورکې سلامونه وذربان دې الېږي باب خلل دنیا زیری او د اخر زیرې د دنیا زیرې وګورئ آیات نمبر 27 حسبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فی الحياة دنیا مزدوتی الله کسان چې مان نه په وینا مزبوتا وینا مزبوتا هغه وینا د توحیدا بالقول الثابت په وینا مزبوتا چې وینا د توحیدا ویناد و بناء دا الله مضبوطی فی الحیات الدنیا تو دنیا, دنیا کې بری مضبوط پاتې کما کو شي ورکو شي نحل ګورې مضبوط پاتې کما پدی کتاب هر سورته نحل 78 نمبر آیات ګورې و مَن یعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ثُمَّ نُمَارِهُ مَنَامِلَا اُغْنِوِي مَنَامِلَا صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً زبر جون ورکم دللا جون خوشاله خوږه خوشاله دغه خوشاله خوشا بيغه مې قرآن ته ناشو بيغه هرک اوتبوته پسې منډې وي او, من او مونږ قرآن ته خبير امه خو ډېر اسے کی گی آغاز ہم کی گی وی کمانگا دی رو جارو ماغا کی گی نوچه خوشالی سیستا ناس سنو خوشالی منگا کی کنا دیتا ناس سرے خوشالی فالنو ینو حیاتا طیبا منگ با د خوشالی د خوشالی جن رو دالاوی نصیب کما اللہ لزمون د خوشالی جن نصیب کی دارنگی کھا صورت توہاو گوری التم ذکر کئی صورت توہا یو سل دول سم آیت نخوش آلی جندون وولو ارکما وچی چازم آئی کتاب تلا سواچا یو سل دول سم آیت وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ وَوَ مُؤْمِنُونَ فَلَا خَافُ وَظُلْمَانَ چا چا ملو کنی حال داری چوی دی مومین نو یری دو زیادتی نا دو ظلم نا ظلم بدربادی نگی گئے ولا حزما ان ذا كميدا اجنام نبوده اجب کمیږي او نبوده کمی ها ذاتي دربانكي ولا خافو زمم ولا حزما دا ونګي سورته انبيا چي يم مينم بړایا او پرسي سورته انبيا شپق نوي نن بړایا تا صالون نبی صالون نبی ومایامل مین صالحات او و مومنون الا كفرانا جسای الا كفرانا جسای نشته نه شکرې د پاره د عامل دا فلا کفرانا جسای پاینا له کاتبون امنګ ای دا د عامل کوونکی د خوشحالي نه دا خوشحالاوني د دې کارم کې اوستا علم لیکلي شې د الله پذربار کې وا انا لو دا, دا یو پڑھ کړه وري په دنیا مده خکې او, آخر کی او کی عمل اخر ته زی روان دي لیکل کیږي روړه او چې دنیا کې نو عام خود نشته راکره خوشالي نه ملاوي وا انا لو کاتیبون امغه لیکون کې دا د عمل په اړه عمل للیکما سورت مومن چار اسکی مراضی من عامدا صالحن ذکرنا و المؤمنون وو مومنون مومن فؤلاء يدخلون الجنه خدا کا سبا جنتی کی جنت تا خوشالی زیرے کوئی ملدا کاروبار کو ندا مزے بہ کہ و یرجقون فیها بغیر حساب اور رزقولا بلا حساب ان رزق بولور کوم بلا حسابه سورة زمرو گوری تاسو اول نسم آیت دی سورة زمر فبشر باد زیر ورک زما بندگانو تا بندگانو تا زیر ورک وانابو الاللہ لهم البشراء زیر روی فبشر باد نزیر ریزما بندگانو تا بندگان زما سو بید اللَّذِينَا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَا نَكَيَا <نقیعا> عَبْدَا مَای <اکا>. اللَّذِينَا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَا آکسان <عاقا> ما بندگان دی چه اوری قرآن سو چه قرآن تا غوک دی آغی لزیره ورک لازم ما بند داره تو گورا اللہ <وزمائ> بند نو چه ده آغی شو نو آغی غوره کی صدتی نملک بلا شید وعلل الل... آه... بندگانو اخیری آیات د استفا چې څنګه راځي ها والسلامن علی عباده الذین استفا زمو بندا غځي چې زمو قران ته وغوګ دي او چې زمو بندا جوړ شو نو والسلامن علی عباده الذین استفا بچاو دي زمو په خلوبندګانو زمو چې کم بندره نماغورة كري نماغورة بانده مياه ده چه قرآن وره او چه قرآن وره ده نماغورة نو چه غورة مين كو نو سلام نو مولا سلام وره كو بچه وره كو ده عذاب ناغورة رب الخضيرشتا وعليه که ما لخلون ده زیر ملاو في انشاء الله چه ما با الله بچكي ده الله بانده ما ده الله قرآن وره ما الذين زمان بندگانا کسان دی چاوری قرآن قرآن واوری در خفایت تبعونا احسنو تابعی دی در خیستو حکمون در قرآن کم که چل قرآن بیان کری داری تابع داری او د در غلط و نظان بچ کئی و اولائکا لذینا هداهم اللہ و اولائکا همو اللہ الباب داری پیدایت دنیا کروانا او دردی خواندان دا اقل هو که اقل من گو ری ایداتی آفتا گو ری که بندگان دا اللہ گو ری نو قرآن تبا ناستی نو چو قرآن تناستی و قرآن او ری نو بل زیکو وی و سلامون علا عباده اللذی نستفا زما پا بندگانو دی د دا عذابنا اوزما بندگان دي چې زما قران وري زما بندگان دي سفینا چې ما غوره کړی وي سوره فاتح کې وایي سم اورسل کتاب الذی نستفینا من عبادنا ما خپل بندگان د خپل کتاب د پاړه غوړه کړی ا خلق چې خپل کتاب ته کوینو ما هغه به خاص کړو امې غوړه کړو په خپل کتاب کې سم اورسل کتاب ل نهستف ما غوره کړي دي دپل کتاب دپاره نو چې ما غوره کړه نو زما کتاب باوري نو چې ما غه نو د اعذا نه به بچشي نو چې ما غوره کړه په مخرو کې د قلدین نو او خدهده هم الله مع دایت ننسب کو چې ما غه کړه نو اولای کو ما معقل من جوکلو نوغوره د نه بلښ رشته اقلمن شوی حدایت آخطا شوی و بندگانو دا اللہ کشمیر شوی دا عذاب نبت شوی او غوره کری نور سوگواری اونون دا خدای نسوگواری دوسترک سر اور دا سی زیری اور که بیا کامل پروات چونه کتا دا خلق گمراوی نا گمرا نای اولائی کاللزینا حداهم الله دا ما پایدات روان کری دی کتا دا خلق کامقلوی دا تا خلاب بیوقوفين او اولایکهم ولول الاب دا كنمن دا بیوقوف ندي الله و ما انتخاب د دې کړی لري کو شو جن دا باندې ز په قرآن د دې بیان کړي درې په دوست ما یت دي سورته بیا دا چې وښی کنه ما مخ کې زې صرف فز د زېرو بیان یو رس کې کاو قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم 35 و يا عباداني الذين اركسانو اسرفوا على انفسهم جزاتكردي په خلوزان نو جو ګناو نو پوهجا شرک او کفر دې نه دي کړي 100 ګناو نه دي کړي ولا تقنتم رحمت الله مناه میرا کېږي د رحمت الله نه زمو رحمت تقاضا ده زبر یا بودی دا سم اخ کومه اه خو ته شروغ دینه دای کرے او که دا سینه نه مناسب صدا بدره کومه زو با سم ته جان نمنا ان الله یاغفر الذنوب جميعا وشکلا ماخې ګناهونه ټول په توبه صدا توبه با سټور ګناهونه ده مافزه کي څه سری کړی دی ان الله یاغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور ذګ از بخشش کو ما خو انیبو الارت کو ما ته خو نو غرزه کنا انیبو الکتاب رب کو نو غرزي کتاب د خپل رب توحید د خپل رب اصلی مولو اسلمولو او تابعدار هم شه زما کتاب ته نو غوند کېنا توجو ورکا او چداس بیانېږي پدې باندې مضبوط او کلکشا رب یاو ګور ان شاء الله زبوت ټول ګناهونه معاف نبي아요 ور پسیاات کی وتبی واسنما انزل الیکم من ربکم تابع شی ور پسیجه خستہ کتاب سے چرادی گند شوی تاسو تا ولې چې ما تا هره ورځ نو خستہ می را دی گره بد کتاب دی الله خستہ فرشتي خستہ جبريل خستہ زوم ال راز او حسن پیغمبر خستہ کتاب خستہ جو سو کې بیانې او ځکه هیڅ تا هیڅ نو هیڅ تا د جنت نو هیڅ تا زه به په قبرو پونشي ټول هیڅ نور زه نو کې راځي یونس کې سورته حامیم م سجده وګوره دیر شمایت آیات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنظر عليهم الملائکه الله تخافوا ما الله دا الله دی کتاب نا ایو کابل ویلو جار شمد الله دی کتاب نا جار شم او جار شمد الله دی کتاب نا ان الذين اصل اجتماع पारा د دې د خلک څخه خبر دی ازي بعد جمعې په شپټې کې ده ها ان الذين الله سم استقام ودې خلکو خبر اوس خبر شو انشاء الله ان الذين قالوا ربنا الله سم استقام زګ موږ د له زور کوچدارې خسته کتاب له راشي خلق واورې ویورې جنہ کوورې درې او یجب کتاب مو واورې چې چانه درې او یجب دې موږ دینه سفه وبې یا الله دې خلق فضلک چې موږ دې ستا کتاب وو کتابو خودو. لاله لاته سيده کړه موږ خو کدا ستري وې نو الله پر تاسو کوله ډېر زکه زدانې خو واخه مریده کړه خبر شو ان الذين قالوا ربنا لا ثم استقاموا مشکا کا سان چاوي رب زمنگ الله دې بیا لقبو شو تر مرګه پدې کتاب او تر مرګه دې الله زمنگ استقامت دې کتاب سره نصیب دي اسنه پاتې نشي سنکرو کا پدાર્થان سازل باندې قران لو نه ما خو ګره کتاب یې ری نه کې بعض زنانا اکثره بیا قران بیا یېر کې وادو کې روغینو تدار شي یا ستکریم مصیبتونو را شي بیا یېر کې سناراده پرې خو دې کتاب مولایان له مو دنیا په دندنو کې دنه شي د الله کتاب یېر کې یې نو یې نکیږي نو منګای دې ته منګای ته قران پرې دې ته خو ته پرې دې تبچو د وژنه قران برنه الله لا نبي صح سمستقام تک نزله دائم الملائکه ورای شي با پته باندې فرشته په وږه مرکه وحده مکه فرشته راشي نوبسه وي الله تغفو ولا تهزنوا ذلشتو دې خیال کوي خو قران زمنګ نزدکي د الله کتاب باندې پوه شي زنانا دا سی زینو که دا غیر شي چې بیا پی دا قرآن در سنو بن کی و دا سنو ظلم و شوید آغی سرا آئی نو یاد کریو بیا پی دا اللہ کتاب د سنو آرسو بن کی آیا پی دا سی مبتنیم پیخشی چنا نو بیا زنو ظلم نو رید آغی سرا گناہگار دیا خالق اللہ تخافو دا غیرن خو بیا کور خیح اللہ تخافو چولی و لاخر خلابی الله تخافو ولا تازنو مایری گئی مغم جن کي گئی واه اب شروع جنت اللذی کنتم تودونا اجر والے په جنت اچ تا سره وعده کول شو دنیا کي وزير والے په جنت نوبانه دا په وخت مر کي وای الله دې زمون نصیب کي په وخت مر کي فرشتي ورته وای الله تخافوا والا تحزنوا او مغم جن کي گئے په جنت باندي والے چتا صلی الله ک مواد کړي دنیا کي دارنګي زه نور نورو سورتونو کې مرآزي ها دا د دنیا زیریږي زمرکه طلاق کې نور کې حج کې یونس کې نحل آل عمران او نساء امبیا ټولو کې رازي دنیا زیریږي کله کله به زیری د آخر ور دنیا کې دنیا د خشوا اطمینان او سکون او بشادت تسلی او د قلب راوي را را را را او ول داخیل زیری وګوروي چاخير کې بس ملاويږو که ازان سلام کوم اخر کې بس یو کنا اخر کې به میږو صورت سورتي بقره ول چاخير کې زیری نه نبي خدا ها زمنګ دا منډه او دا خدای نه خو ابس شوی ننه نه وګورئ 25 آیت د سورتي بقره وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ زِینَةُ وَرْغَکَسانو تا چې مانیورې او ملکه دې نه موافق د سنتو سشې دې ورکا ان لهم جنات جدیل رو باغونه یې جنۃن بَاغُو تجری چې بېوالا نه دون د انادوله یوو لحظه کوړ ورکما دنیا کې چې چا چا کوونه سره الله دے ار معاہد دا زنانا چې نو قرآن و سننسر پیوسوی اللہ دے والا خبر کورونا ورکی الله دے والا خبری و بورکی تجنی من تادنا چبئی قبلان دے دونو داغین و ولی آسو قسم و ولی وی سنو کولما رجقون منا دو پویو والی بروان دے پویو سنن تکلیف دو بو تکلیف دے دو پویو تکلیف دے دګبن تکلیف ده او د شرابو هولې ده نه راغی خو پرې راغو د پټیس اودب د شرابو ودی وی د پوی ودی بی دګبن او د بو ودی بی کولما رزقو منا من ثمرات رزقانا دلرا د زفور پلیشی د میوي سميوي جنت کول سميوي میلاو شنو د دا میوي دي چې دا کړې شي مونږ ته پوها دا هو دنيا په شان ميوي سه او مالطا او سنگترا او انار امرود ته دنيا په شان دي يا لوګوند چې مخه مونږ ته کوم یو ګنتد او مخه ميلاوي عاميوي او تو بيهم تشابيها او کورې مشيده همرنګي دي دنيا رنگ به دي دنياي خوند کې وجذایوي او د دنيا په شان رنگ به زه کوي چې په پوسي پويږي د خوراک په طریقې کوي پوز که ام یودا سې کس لا ورګې چې د خوراک په طریقه اچې ته ام دې دلې نه چکو نه پیوي داګه دې سهو پښانته نو دې سهو یو خوراکه دا بل شان خوراکه او حددې انار بل شان خوراکه دا دانی بتوباسې پاره هم چک نشي جوړ او په ام ماده یو کو خپایم نه وته په داښ کې ویل چې زمیدار د ام په طریقه نه پوي مه ما مېزم پې نه پوي دم چې مانوږ تا وته ځي یاد کړې را راسنو مه د کوینا نه اوستا کړې یو خو د یالو متصمدارې انځو زمیدارې نو تاسو یالو د ام په طریقه نه پوي خو پاکه مېزم کم یو دښمن دې مته مه تا مخوینا ما ستا د څورې دې زما درڅورې دې جنگي لاس ورک ما لیکو وینم او تک دې تازه یاد کړم مالې کار کړو خو په خپله سره به وڅکه چې وځ د ځمیدار <سؤال> مې یاد کړې چې ما امنورو د نظام په طریقې سره <سؤال> غورا <سؤال> کړی و ماغه چکو نو په خلک لګې و ویننه نه ميداو و ناس ټنګ دې ټنګ دې کې ما وې حدا غصوب ځمیدار نشو یادور هیڅوک نشي یادور حدا غصوب چې هغه امنې دې دله په غورا په طریقې نه پويږي نغه د خوراک په تریتا ہوئیږي اگر چې ورکو نغه به کټ کیږي آیا ورونو کوم دغه د سوګي نرم به کی نو چې هغه نرم کی نو څوک چې معمول دغه ورکو نو بیا د اسلکه جوس کې راکاږي د سروپ مزه مزه آیا به دغه د کې به شان پړې پړې وي زموږ دنه ناکل ان پلو چې موږ د ام په طریقه نه پويو مې زمونږه د دشمن دی او تو او کور به شي دا همړنګې د دنیا نو ولهم فیا ازواج ګوره سړې ډیر کوشش کی زماخپل کورې په زېواله ما آبادې کما په بورډ پکې وکړو کما رزق پکې میلاو شو دا خو هیڅ څوک یې کنه خو کور بنگلا بیا پکې خپل بولوي ویوېره کا رزق میخانه او کریوی سروس تجارت وی بیپاره وی ها ها نو چاغم بيداشي بيع اصل دي خو ياروس نو مګره په کار ده خمه خمل ګره ولو فيها ازواج ملګري دي شوقي ها ولو فيها او زناور او انسانان ټول ملګري نه بغیر گذران ګراندي ولو فيها ازواج د له وا په دې کې بي بيان وي الله بي بي وو د پکو ورکو ملګري وو ورکو مګره کله ملګري خچنوي مشرک وي بيدتنوي بيد ديوي چې په حبدا تن په کې هيو بيد دې دې باندې پېښې نو بیا دونه نقصانې ښه لکه چې شاګردانه بيدتن په پښېنو بدعت دا نو چې نما قران او سنت توحيدي او کړې دي بس سټيګا پروگرام احکام چی سری دنیای دین که با ما سرگوته نوی اوشی احکام دین مطبیع پریدی ولهم فی ها دا خویه واسی بی بی وا اسی بی بی وا چی میخونه پی تکوی و اخپلکار پریدی نا داسی بی بی وا نین سبا خود دو پیسو بی بیانی دین سباکه ولهم کې ها دین اپدیگی بی بیانی وی اخپلکار دین پریدی اور دا. خو متاہرتن پاکی معاہدانی متاہرتن پاکی هر ہر قسمہ ابنا پاکی دا نفاس او حیزنا ایب نفاس و حیز و بیماری پی نی را جی کھا ایا نور گنب بھی نہیں اوصل ارون و اون فی آخالدون یہاں ملگرے ملاو شو خو پاک دا گئی دا خواقی طوی ملگرے ہو لگئی دا جو وچی سن بھی گوختار لاغا سرا بس مې له ځادې کنه او تبي مل کرے خپاي کې مرغ تلوارو کې بيو باندې مرغ راشي يا په ملګري يا په ملګري باندې نو بیا خپاي وي دي خو ته بي را کړو خو يره بس جوړ رانې سورزه وینو مرو بيو وفاشه دي نو وفايو نه کړو نو يا سړي او يا خده کوري روان شي الله و هم هون فیہ خاجدون دی بی پدی که امیشا مغمہ پین رازی خوراک بور کومہ کرون بور کومہ بنگلی بور کومہ اوبا بور کومہ پاک ملگری بور کومہ می شوال <سؤال> بور کوم دا سی زیرے اور گئی دنیا بس ملگری مرہ سو رزی بیش خبگار بیا پیاری زکوری لالم زکوری دا سی ما دا بکی ها هون فیہ خاجدون دی بی پدی که امیشا زیره وګورې تاسو د سورته ها توبه راوړای سورته توبه سورته توبه ډیر دي سورته توبه آیات نمبر 21 ی بشرم رب هم بلهرحمتنو غځانه په جلا اللهپیا ن مکمه د پهې کې متونې میشه خااجین نه بیایا شما پهې کې آم ان الله ان د اجوونظمه الله سر د اجرښستا الله د لوی اجر دی یو سر نم بر یاد دی ایویاه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بيعنا لهم الجنه ما لون نفسنا لك جنته نقدار کما نو بیا وی ومن اوفى بعهدي من الله فاستبشر به ذو اللذات بي چا چ پدی پروارے ماسرونکو نو زیره په سودا باندې تاسو خسوداو وذلك هو الفوز العظیم خس او داده دا چې مال په قران او په دین او په درس باندې لګې ها ابدانم لګې دا سودا ده روانه کړې دا په جنته نو ملایويږي په ان شاء الله دال ها دا, دا لنګي الله ل... بیا هزه اوستو ګورې په سورته توبه زه په زیاده دي جنته نو بیان کړي داسه مقامات ولله در کومه داسه بردی بدر کوم دلا ایسولت جونس نه هم نه هم ايت ان الذين امنوا وعمل الصالحات يدخلون ربهم بإيمان تجري من تحتهم الانار في جنات النعیم ما و جنتون ود نیمتون کي وای جنتون و اور کومه خسته خسته مقامات ولور که خسته استه مقامات چې الله کم مقر کړی دی او د نه کانو خلقو د پاره تیار کړی دی اکه زینب اور کومه الله د زمن نصیب کیه اغه خسته زینب اور کوم آیات نمبر 30 په ته د دنیا سو ګورای لومل بشا فی الحیات الدنیا و فی الاخره دنیا و اخرت کی دنیا ه بیان وکړه خېسته خوبونه وبوینی خېسته خېسته خوبونه دا زیری دي الوبې مطمئینی دا زیری دی په سمې پرنکه ما خوشحالي راځي دا دنیا کې زیری دی او فیل اخرہ یک سوغره کو نخري ک خېوک خرابې ما دا بس سره جنت رو وارد دنیا کې په دې خوشحالي دانه خلکو تې خلکو چې ګانو خلکو دا چې پاتو شمو دار نه نه ما بس صرفو چې زغه غذا بدن ته ملاوي شي او دا حلالوی وفل آخرا لا تبدیلا لکلمات اللہ ذارکاو والفوضل عظیم دارے کامیابے لوئے لئے کامیابے داؤ سورة راد دو اشتر نمبر آیاتو گو رئے سورة راد نمبر آیات دو سورة راد جنات او امن یلغلو نا خیر او من صلحه من ابایم و زوادین و زوریاتم جنات نو ته دنکم زامی شاری دنکیوا اوا سوغم دنه کو ما چنه کانوی صلحه موحدی د پلاان و دای چ د موحدی غره دیز م سره او ته بیان کړی غری د سنه خبر صادقرت زی پټیل زی او بیا رازی لو د ځانه غ کول په کار دی پوه شو د پلار به پوه کوي ومن سحن آب ازواې خځ به پوه کوي ظو یادیم او لا به پوه کوې مشرانول ملا کو او فرشتې به د لږې پهضیبانې پارې دروازه پارې دروای به ته فرستې واللایو سب سلام علیکم بما صبرتم سلام دیوی پا تاسو امو اہدینو ام اومنانو تاسو سبر کرے په تکلیفونو تکلیفون دنیا کے زمان پا دین باندے دا اللہ پا کتاب فنیم عقبتدار فنیم عقبتدار پھر زدیر شم آیات بھی اوگو رہی فنیم عقبتدار عقبت عقبت عقبت عقبت عقبت پینتیس مسل الجننت اللتی المتقون تجریح من تاد نار آر با, با لان ناظن و دا اغین ولی ولی بروانی با هونه خو خولی گا سخته رول غالی او کلوها دائمون و ضلوها دائم خورا داقی با یمیشا آرام داقی با یمیشا همیشه با خوراکونه کیوه ختمیگی بنا همیشه به مزیوی مره گی بنا و ضلوها آرام داقی با یمیشا آرامونه بای خوراکونه بای ولی به رواني به او مزه به سوره ابراهيم او پسې سوره تو ګوره ايات نمبر 23 اوت خلل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الנה خالدين فيها دنه پکې شمو واحده مؤمنان چې عمل کړي ني کې تحیتهم فیہا سلام پیشکش دا گئے ڈالی دا گئے با قیوب البانی سلامونی سلام سلام وے افرین و شابہ سے دیوے شابہ سے دی سلام سلام دیر شم آیت دو سورت نحلو گورے سواللہ سمہ پارا تیس وقیر للجین اتقو مازا انظر قالو خیرہ خیر کتاب دلیګلی والله سر د خیر کتاب, رض تو کی دو. جو جو کتاب خیر و توله ررض به ناستو نه بسستړ ککیدو که بیمار به نرو بشه کستی نو دمه بشه که سفر به ره حضر بهې جو شوئ مړه میرې قړ نه څخه برونځو دا خو سم کتاب د سری نستی کې للځېناسو في عاج دنیایا حز نه واللهدارروله خیر خیر وله نما دارون متقین جننا تووانین. دنب ایکم جنتونو دامی شوالیتا یدخلونها چه دنکیگی بدی تجری من تا دینار لهم فیا ما یشاون دنب ایکم سچوالی ابوتا ملاوشی لهم فیا ما یشاون کذالکا یز اللہ المتقین دا بدر متقیانو تا حلق دے جنتون بورکوم او متخیان الذین تتوفاهم الملائکتو ارکسان دیم تتوفاهم الملائکتو چوفات کئی بات ایلا را فرشتے فرشتے بات روح ناخلی تو ایبین حال کے بات فرشتے روح ناخلی تو ایبین پاک ود شرکنا تو ایبین د وینگید کلمید توحید وائی بدئے سلام علیکم فرشتي به ورته و سلام دی پتاسو ای موایدین مومنان او دخلل جننه جننه شی جنتا بما كنتم تعملون جنتا جنکه غه وا الله زمو دیکرا وله او دخلل جننه بما كنتم تعملون جننه شی جنتا سچ خوړی سچ اسکی مزه کوي ها داستاسو مقامات دي الله تعالی تیار کړی دي سورته کاف د شمایاتو ګورئ سورته کاف 15مه پاړه د شمایت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې منرو په شان دي ماندا سابقاف او عمل یو کني ان لا نذيو بشکا من نه بربادو اجر دا غچا احسن اعمالا چه خستا عملونکو چا چه خستا عمل کړې دا عمل بربادو ما او خستا عمل دا دینو ومن سنو قولن خستا وینال د قران احسنو عمل خستا عمل له قران یا هاندې نم امتحان اخلي استاسو دی اي او چ کوم یو تاسو کي اي کوم احسنو عملا چ کوم یو خستا عمل کوي خستا عمل د قران وي ها ادا عبادت او اولائک لهم جنات تجری من تات من نار جنتون بده کا تور کو ما حلوا نبي من ساو د مزګون بدل کو یو حلونا خستا بکړي جي په جنت کي من ساو د باوګانو نا من ذا بند دا بوغان یې وری یاد کړ یره دا یو غلې و چې په اوسه پیدا کړو وا منګه یې دور دی او دا تلو ما توحید مسلما میں بیانول لاږه کې شرط جوش او غري دا نما ته شکر وته پدې کومې کې پریوت اگرې پس ښه خپایو الله یې مخه پکې غږ غږ بوغان مده توا چوما ته غړې غړې پرې دا زبا دا غړ غړ بووا چوما ها ويلبسونا سيابن خضر من سندس و استبره اته زميو جوړه مزاله جوړه کړو په وسو ها په غړما لا ټین خلکو شاو جوړ کو نو اغم کړيوان سيده شو کپې غا نوښلې دي بل مې وښیږي یا بل ګندلې شو میانه الله یې پروا ما کوي يلبسونا سيابن خضرانه دغه خمو جامې په تواتوم د غټو د ولورو خمو جکم دي خوږي او واسکٹ مې جوړ کړیو اغه امرا نه وښلاوی ډې مزیدار او دا واسکٹ خپله دن تر په بیکاره کپړې او دا پاس مزیدار دی الله وې دا سه کپړې بدل تواچوم من سندو سن وېست په تاک چې دا غې به بار او نن د دې خموې تواسکٹ او د جامو د ګړول اعظم و وسړیا الله وې زماد دین دې حاضر کا متقین فی علایک اې د زندگی مې و خلال خلکو زې جوړ کړې دي جمعه کې تکاوه مې دوه ګولا به غو مڼاستو ما دا یو موځه وکړه ته پورتکه دې نو خو یاد ما زې وی او موږ زه اندکار کته در سنت دی بیان ندوی خوږ راسه ټول په ها مخالفت کې نسوک تعاون کې نسوک مرسته کې مرداګه شه خلې چې پر دې څه کوم الله وې نه دې غم وکوا مت دا څه ته یا چې پاګې به د هميشه په کرسو ته کېدلې دنیا کې د کورسې او د پالنګ اسلامه کا مهنت او کا متقین فیال لایک نیم سواب څخه بدل دا وه حسن مرتفقا سخه منزل او شی دالنګي سورته فاتر ګورتا سو جو استمه پارا سورته فاتر دا سې جوړ کوي هغه دانا جمانگ دا سے لگی آیا او سشتا رین مخیطا مخیطا ریخیص مقامات را رو باندی نشاءاللہ جون بادی خیل پا سکون بادی پا اتمینان بادی و اک کلم مرشم مرکس پتن لگی آتو مخیل نشاءاللہ اگورا صورت فاتر آیات نمبر تین تیس جنات و آدمید خلونا دوشتم اپارا دنباژن جنۃونو دا مشوریدا دنکیږي باغیتا وحل نو فیا من اساوېرو خو سبق لېجی په د جنت کې د غټو غټو باوګانو د سرو زړو مل انداز غړې باوي د سرو زړو ا غړې مته اوټو ماټ د سرو زړو رنگم بیا دبل دا دی خو دیسیاس زړولې ځړې ورکلې چلېګو بو کې غړې ورې چې سر خو سره بل بیا ختم بیا زنګ وایې کنا ولونو او دمال غلونو ولিবাসو فیا حریر او جامې دای وای په دې کې د رخم او رخم جامې به تواچو ما اوای بده لا ده همونو د الله بادشا ازبا اننن ازن چې لريک زم نه غمنو د دنیا لا ده دنیا غمنو اوس مزیره دنیا یو غم خونه نه ها ان ربنا لغفورن شکور بشکر د زمنګ له باشش کوم کې قبل <سؤال> اون کې راه ما لو آغا رب او حلنا دار المقام چهره وسر مون کورامی شواذتا هميشه به مون په دې ځای کې یو فضل دا فضل مون لا يم سنا فيا نسبون نبرسیږ مون ته په دې کې ستړيواله ته بردن ولا يم سنا فيا لغو بو اونبرسیږ مون ته په دې کې صحبګان دزړو افغان بنې پریشاني بنې الله دا سه مقام ته منګراوستي خیسته مقامات دی او په دې کوم ژوند ته ورو سوره یاسین 15 15 واستو آیات وګورئ یاسین 55 نمبر آیت ان اصحابا این ابل جنت ریو ما فی شغل فاکیون یقینا خاوندان د جنت ننو زبا پازی مشان شغل کی مزاگستن کے مذہب آری کشالی آنے باسے لئے فی فکیون فاکیون هم دی وازواج ام املگرین دارے ہم دی وازواج ام معاوینین حق پرستو ملگر تیار کرے واغی من قرآن سلام هم وازواجوند یو ملګری دا وي خله ملګری پی زلالم پاغاران کبيل ا라이کي فقر صوبانه متقون تکيالګون کي غټه غټه کرسي بي پاغي بي تکيال نه دي سوري بي آرامونه بي لهم فيا فاکیاتم د دې په پرې کې مې وي زمشانم دنیا کې څوک میوې واغسته شي په لاسه کې ټماټر نه فیان نشی اغسطین چا چاہا پا دروار اغسطین اگر کلو اغسطین اگر کلو مناتی شی اغسطین اللہ وی لهم فیہ فاکہتن دیلو میوی وی عظیم شان سکسما میوی وی و لکن فیہ ما تشتہی انفسکون و لکن فیہ ما وی لهم فیہ فاکہتن و ما یدون میوی بی عظیم شان دیلو با آغسی جدے بے وارے سلامون بئی مذیب بئی به دا دارنگی صورت و صحفات پینزو سلوی خور بوری ورپسی صحفات پینتالیس نمبر آیت قطاف و علیم گردول بجی پدائی بانده کاسی شرابو بیزاد من کاسی ممین کاسی رکی دے شرابو بیتر کسپی لذت الشاربی مذہب اور کے سکن کو تا مذہب اور کے خل اوبی مزن اور کے بہت صحیح پت مزئی شبد پت مزئی خون پر کی صحیح صحیح لا فیا ولا هم ان ينزفون عندهم قاصرۃ طرف اثرا بین با دس خزی طرف چبندهونکوی ان دخلونو نظرونو په خپل خواندانو خزی به خپل خواننه بغیر بل چاته نګوری یا مقصودات تر خواندان به بغیر دخلو خزو نه بل خوانګوری یو بل تبه ګوری یو بل تبه خسته ای په بل چابه نزن ملګی د خوالی دنیا کې آشنا آ جنزان اون شه پتافه ما سکی بیا ها یو نشنوبل <سؤال> نبلونشنوبل <سؤال> نبلونشن <سؤال> دا حزه کدا د بدنیه سراتی کنه عندهم قسراتو ترفی عین غت استرګوا دبی صداوی له وی کا چې دا می خاون وی سورخ کولی الکره سورخ کولی د او چې عادق جنه سورخ کولی جنیرا ها په خپل صبر نه کړی کړي بس چکا محورا او کم جنتی خواهن بس کوئی بلو محینی لیا عین محین بئی غطسترگو والا بئی اطراب امزولی بئی برز ایک راج کانا هم بیز مکنون گویا کتب ویدا داس با خیستی صفا بئی زنانا دا غی خوری دا غی تکسپینی بئی مکنون مکنون صفا کړي شي وي د غر د غو باندې ته وی چې دا ملغلي دي او سره وته د دریا باندې صفا دا څه خسته وي سوره سواعد ګورې آيات نمبر 50 جناتعن مفتحت اللهم الابواب جنته نو د میشوالي خلا کړي شي وي دله دروازې دروازې وو ته شي ہا وفتح قہت اللہ مول ابواب کلاو بگی جنا دروازه خستہ دروازه کلاو شی نو خستہ ہوا اکسیجن دند راشه مفتر تلهم لبواب د جنا درو دروازه کلاوی مخینه بوله خوشبو یان داروانی متقین <متحدث> فیھا تا کیا ول گئے سنیدا دڑوی واری متقین بیا تا ته کیا ملګوی کړ؟ ا؟ ټول تاسو ته ګوروي ګور ډاره واره دا ټول ته پداټه نه وي هم ته خیالګوی کې وې په دې کې ګوډا مشرسړې کمزورې دي اوم د سنگنې نه لاس ټاډا نه اوه ته یو نو ځوان لکه و تاسو ډاره واري مو ته کې دې فیه یوه ته کیا بال ته و کې خېلی تاکیه سیزو ما دشتا خوزدار اسی ناسیم و تاکیه نشم رو بود تاسو تاکیه هوا اینو مالم دویم جزم تاکیه ها رو یو پکار دا بیا گرد متکین بی ها تاکیه لگه او دروازی خو کلاو شو تاکیه لگه ان کی بی فی آپا دے غالی با دی فدی که پی فاکیاتن میوی دیره و شراب او دسکلو سی جنون سکاک بکی پرس پارسنگ رو رو, رو فی احا فابی فاکیتن کسی ردن و شراب و دیکی با میویوی دیر و شراب او دسکل سیزنو و شراب عندهم قاسراتو طرف اطراب دی سر با داس خزی چپندونکو بید نظر فخلو خاوندانو اطراب امزوری بی اطراب جمع داد کرده امزوری بی امزوروالی خشیره چپ امزوروالی نہیں که نا بیا مزه نکهی اطراب امزول بئی حازا ما تو ادونا لیوم الحساب انہا حازا لرسکونا ما لہو منفا دازم مغرق دی اللہ وی نبای دیلالا ختمی دل زمان دا سے رسکونا دی چھتا با ختمی کی دا قسم آقسم اللہ زیلی ورکی د دنیا سورت زمور بوری دریو یانم برایت دریو یا سورت زمور وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا رَوَانَ بکریشی آ کسان چې ځان یې بچ کړل او شر د ګناہوں نه وا جنت ته روان شی زُمرا ډلې ډلې ډلې ډلې به جنت ته روانه لازم موږ کې روان کی حتی چې اجازه وا کړ چې راځي جنته وا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا روان شی شی د دروازې د جنت او قال لهم اوائی و ایتا خزانچان دی جنت وقال لهم خزانتوها اوائی و ایتا خزانچان دی جنت سلام علیکم سلام دی پتاسو تیبتم خوشال او سی فرخدوها خالدین همیشه بی پریگمیشا خوشال او سی فرشتی بوتوی سلام علیکم سمسلہ دا اغمقی بلنیش دا صرف زور نمد پار سلطان دے حاصل سلطان حتا اذا جاؤوا وفتحت ابو آبوا وقال لهم خزنتوا سلام علیکم طبتم وشاله سی فدخلوا خالدین امیشم اے پدیک امیشا لا دین کې ها په دې کې به همې شو سيږي جنت حاصله ته شورا زخروف وګور تاسو حواميمو کې زخروف شورا زخروف اخيره روکو آیات نمبر 85 پته یا عباده لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے بندگان زما نبی یوره په تا سنن نو زهو د بتا غمجن شي الیذین امنو بیااتینا وکانو مسلمین ادخلوا الجنہ او به ولې شي دنه شي جنتا انتم تاسوا ازواجکم المل گریس تاسو ګره معاونت د حق پکاري علاوه چې چا دا خلکو ملک ارتیا کړي دا هغه دم نه کیږي اوسره الوی ملکره معاون د سړی سره خزی ول چې خزه او تخ په کلی چې نا تبا دکې دا څه باندې کې نبي خامخ مجبورې وي بیا کوي نو ملکي ملک ارتیا جوړ کړي دا پورسونه کارتاو نه یو کوي مرسته یو کوي قران او او دو خلل جننه دنه شي جنت تتاسو چستا سوچو چا مو اوونت کرے غمدن میکی توبرون خوشاله وے کتاب والد می صحاف منزاب قرطول بجی پدای باندې کاسه منزابندو سروزو واقوا خو بن وفیا ما پوسو ماتشتہیلن ما اواب بدی کې باسه چغاری وای تا نفسنا نفسونه چغاری ابو ته ملاویږي نن ډیر سغاری خ حلال نشو نشو و تلزو لعیون او هغه ستوجو غولې لجو اوجه وتل ذعيون او يا خاله د سترګو سترګو په دې کې داسې زبې فانتم فیا خالدون تاسو به پدې کې همیشه همیشه به دې کې او وطن به د ایستاسره دینه دا رنګې یو 500 صرف په ان المتقین فی مقام امین په زيده امن کې به دنیا کې امن نشتالت با امن وی و جنتون و امیشواری کبی یلبسون من سندس و حیست برد متقابی من خامقی و بلتبان استی کذالک هم دارنگ وعدد از ما و زوجناهم بحورنین خالقو گینه وی چه بس مرش اسم نشتا خاری خارشو نا نا دا مقامات مخیطر آروان دی و زوجناهم بحورنین آیو زیبو گومنگ دیسرا آرحوری دغتو سترگوالا د غټو سترګو والا چې کوم سترګې خټي اېکې حسن دي وزوجناهم بحورنا ایو جيبو کومندې سلا بخاري مانا کوي په نکاح ورګومندې را آغه خوري د غټو سترګو والا به ورکم خوري د غټو والا یادونه فیا بکلی فاشه امنین غاریب دې پدې کې حق اسم می په امن باندې میوي مې دا وی کې په امن باندې غاریب پدې کې میوي په امن باندې په امن باندې وی وی خوراکونه مزې وین دالنګي سوره محمد ګورتا سو هې سورت محمد 15 سم آیت مسال الجنه التي يعد المتقون فيها انهارا مما ينغي غيره شيئا دغه بعد نهرو نی دا او بو نه بې بدبو داره او بو چې له ګوختی کې ټینکی نه خلقوبو باسي او یا یخ شی دی یا له ک خون ذایقه بدل شي دا ابدا سي نه انور قسم ولي بي د پيونا چې نه بدل شوی خوان دایي ور کی چکه اندازې په 14 چکه کی چکه کی یو خوان دی بدل کا حالکه فرش کی دی یخ دی اته بداش نه ني نه به خوان رنگ بدلای وانار من خمر لذت للشاربين انور قسم ولي بيد شرابو مزبو ورکه سکون کوتا شرابو نوي چا چې د دنیا شرابو سکل الله تعالی شراب نسقيها وانارٌ من عسلٍ مصفّى تظن كشرا بیاونه کنه بیا خپل او ته دنی پیجې وو من عسلٍ مصفّى او او هغه نهونه به د غبین سفا کړی شوی صفا کبنان به نچول خستہ مزیدا وانارٌ من عسلٍ مصفّى ولو فيها من كل ثمرات دغه په دې کې اقسم می وی وی وما في رتون بخنا او دالاد طرفنا میوی بهر قسمه anu rizaka zikr nekla che duniya ke pase man ne she che khuda pak te pase khotlal waliyara wa boje takad plan walali ne deta wa pase len nai walali wa lahu khuda plan niki gi dafa duniya ke fa say qida wa fa say amalo ha pase mamlaat wa pa quran bani milai wi gi و ما آثرتم من ربهم دا بولور کوما با غونو باندې بولور کوما قسمه قسم د جنتن بیان قران کوي سوره الرحمن وګوره الواقعه آیات نمبر 43 زوا تا افنان خووند وسانګو جنثن وبې پیه عینان تجريان پدې کې بچنی وی می شدا وانه پیما من کل فاکیات زوجان پدې کې با اګسم می جوړه جوړا انګور جوړه دی امرود جوړه دی اسراو سپندیا مالټو تو ګورا متقین لا فروشن بتای نو ها منستر برقا حامل دې خپل ځخه کې نو ځه ہاں ہاں فلسٹر پہ یو کیونو چماتا و پسولی امو تکین علا فروشن بطایلوہ ہاں من استبرک دغٹو لے خمون کپڑے با دی چوریو پتا کیا با دیواری پر جوتا ہاں و جنل جنتے ندان آوٹولے با میوید جنت نزدے آغد جنتون میوی بغونڈے و غب خورے او ما مها مخبل تخپل ملګری ناشتي حري فيهن قاصراتو ترفه او سريته ما مها مخبل سره ناشتي نوجوان فيهن قاصراتو ترفه لم يتمسونا ان صد قبلهم ولا جان دا څخه چې په به نظر بندوي انمي مسکړي دي خزل انسان مکه دېنا او د انسانانو خو به نای مسکه کوي خو جنان بس نه نه پاتې کیږي ډېر رزلات دی ها یا کلندر ريور اره کا خپل شکنه لاس ورکی وسه ته ودرېږي خو څه باندې کینا کنه خو هادي په شنو کې په دې دکړې ورکړه خزانه په دې خواري کې نه کنه ماسي ثروډ پپو دا باندې ډاکټر امه راتنه هم خام لم گنی پیری لم یت مسونای رسول قبله ولا جا ابا داسه کری چا بنی مسه کری چا ته دکاندار سودا لژنو بس بیا خپل د بورته کیل چیل وای ویدا داس ته وای داج د خپل کمره د خپل کور هه دا شیر والا او د پسوره کار ناونل یاقوت و مرجان گویا کته ودا یاقوت او مرجان دی دور بخستای لکه دا یاقوت کانی پشان شانته کسره او د مرجان په شانته کسپې نیملغله لري داسه بخښتي ویلا ها باجی سره می نکاح کړی دا خپلم دا و عالمم دا په ځی کارن اونلې یاقوت او مرجان گویا کسبو و تاجې می افتلا ها پیټي ډاکټر اره پروگرام جو لے غد نکا کان نهو نلی آکوتو والمرجان نو آغا نهو پتا پی جنی آن آغا بے لباس پی جنی دندارا خو خی گنا لگه لباس لحاظ کئی آغا چه دندارا نه نو آغا ده لباس غریبه نسخه بڑی چه لباس ویسا تا نو بدا اغا سب در دیو اللہ اسکی بہت ها پرس بہت صدی لکدالکان لپا تیر تو تو لپا تا یاد رکا تکمی عمل دی سر بی آکے دا حالت بی د خلقو حلامیت منزون نا مکرم پنجابیان یاد او د دا پوکتنون پنجابیان سندان نمکوشی بی دی لامیت منزون نا انزون قبلہم ولا جانا کانہن لیاکوتو والمرجان پر دیلی حاضروری دیخا قوقرن فی بیوت کن ولا تبرغجنان ا اویا کوتوون مرجان هلجززا اوسانې دسان نظر د مګر جن نهته م مطې في معان نظاخته نه فيمافاقیتون او نقلو ورومان تجوېوه نار رومان ناررب می پهن نه خیررا سان په کې به خستهښي ووراخلا کو والله خسته د خو چااخه کې ګه به جنتی ریگی او سر حور مقصوراتن فی الخیام حوری بئی حا مقصوراتن فی الخیام دا سی حوری چده انسان اقل بوتا ہے چا مادا خود دلیا چا خنہ زرم نکاون چا مادا جنیرہ کولا او دا سی حوری مالا لارا اکری دا سی حوری بئی چده اغبوتا اقل حیرانی او مقصوراتن فی بند کړی شوی په خیموکې د پال د مالکانو دا څو خرب اورګوم چاغه په صافي هغه زنا چې کور کې بندي ناغه پاکي چاغه بازار کې ټوله لږ د سړی نه آب اسې مقصوداتن فلخيام بند کړی شوی په خیموکې لمیت مسون انسن قبلهم لا جانا نبې مسکړي دې نه انس مکه دې نه نپېری بالکل دا چا لازم وته نه دې سيد مته کیناله رخرفن تا کاله اونکی به پاغا پادم پوشن باندي پاپالو گنو بناسوي خزا او خاون شوري په آب کريني سارو بخملو خيستو ننکه خزا او سړې کيني الک وای دا سمنه به شرندي د پلو د مور په مکه دوارې یو زیناستي خو یې ګر پښتنو کې دا مسئله دي دا څه بده خبره ده چ په حالاته طریقه خزو خاون یو بل سره خبره کوي یو بل سره ناس ته دا شرم ده موږ نه خو شرم پکار نه کوي وای کنه ست شرم په خپل زیاده او دې موږ نه په خپل زیاده دا زغونی هغه مت کېنا لعرف رفين خودین او کو کار او تو او خزه ته خبر او کړا وګړو وخاندي دی باندې وله خزه ته چې خبره او کی کپڑے را کا کپڑی خیر ده ونجه متګین علا رفسن خوذین واف کړی انسان دا باز خونه د جہالت ته ها چې په دې باندې دم ته شرم کین او په دې را وعده سره کاواله کلا او بازه کې شرم دې زموږ په جون په وعده نه کېده کې خامخا بیا به تاسو دواله یو چې نه یو خبره به کوی ګل په بیتاله وعده نه دې پکا به دا څو ته علاوه دې میږه شره وعده کومه ده شابه وعده کومه ده وعده وکي نبی آلکر <سؤال> دا خرنه دی و دا خرنه دی و دا خرنه دی و دا خرنه دی و دا شرم دی و دا پختانی دی مو پوری با خالق <سؤال> خان دی متکین علا عرف رفین و خضرین نبی علیہ السلام <سؤال> چکل فاطمہ و آدکر رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہو اغیر دترزوی و پاگر و آدشوار حضرت علی بی ازبنز اکی وادنکوم دا حضرت دلور حا او د نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم خو خو خدا شو ویله نو حضرت علی چاته ویلو جل الله <سؤال> نو او واږه د حضرت نور په خو خدا خو ویله نشم شل <سؤال> لازماته څنګه ورته یو ملګری او د نبی صلی الله <سؤال> علیه و چې زه حضرت علی ته ورګم واغم دا سه ځان نشو کوله ځکه چې نسخه با ته خپل وی وې پلا د تنگ او پخپل اداره کړي څنګه پښتونونو ګدا ویګ که پخپله چاته به سوګ دي خوخي مينه محبتي يا دينداري ياس نه بیا باندې اغه لور ته باندې خو ته بتور مړ بیا پیغور کوي دا باندې تنگو موږ ته پخپله ویلو ته دا دغه ماو کوي بیا او پښتنو یو خبره د پښتنو خو پیغور نه دي دا خو دای کدی زاب زمزمو مينځي کنه خدا پیغور نه نپریو ستا پلار لار بادا کا او تا مور بادا کا او تاسه بادا شكون او تاسه بادا شكون دا و چې بس ختمه خبره به شي نو دا حضرتم دا خواخوا پدې کې حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چاوي چا حضرت دې د خواهش نه فاطمې با وی خواهش دی و یا حضرت وی یو وی علی ما کال خپل لور دا کړه فاطم دا یو حضرت دې فاطمې کا چستا پلار ته مال خپل را کړې تو مال نه راو دا پیغو دې علی نه لې کړې هاګه ته څلوړې د خپلو کده مسلې بیا دی پاپوکی ماسیکی دارنګي ماما ټول کتاب مسلې دا چلنه او دا خبره موسم مسلې او بیا دوم نه خبرنه به خبره جوړی چې د سړی عقل هېدا نه وي نیازل حضرت لارې ها او چې کله واده وشي دا دروازه سور منیو او انبيي له صلواتو سلام دوه دروازو منځ کې کیناسې یو لاسې په حضرت لیوا چاو او بل لاسې په خپل نور فاطمه آیسه خصوصی خبرې دواره سره وکړي خو چې حالانکه هغه درځویمو پدېمو خدا واکه بیا رښتینې نږدې شو چې د لور سره تعلق او سره د ازدواجی پروګرام راځي نو ساده ګولې خودل سره هغه د مامالات هغه دواره خود تا یو تیم نصيحت کا او خلې لور ته تیم نصيحت کا او که به داسه کې هغه ته به داسه کې اوس خلاصه وو غورا زمګې ځان سره کیناو غورا داشره نو په دې دا یو لوی مصیبت سرهبا خو په غور هانن زواد پهښتنه خدای او خبره نو کته دا غې سره کینی و سی وتوی زمونې لیک جدا خدای دې خیر یا کې د اوسنه ما جدا کړې ده خبره هوتکه او لوري داسه کلاودو طانه داسه ګدا دا دا دوی مصالبیه مونږ جوړي دا نو جګته ګورا که <تصالح> سانه جدا کڼو چېرته بځي استاب شه دې خبره کوي چې دا مور پلابه جداه سي يدي دا هي جدا مینه ده. ده. ده دا دې خله جدا مینه ده زما جدا مینه ده د نور کورته جدا مینه ده د پیغمبر طریقه داوه اخلاقي داو ازدواجي پروګرام سره کړي دي په کوم اصولي کړي دي څنګه جون بته دي دا په کاډ لازم دي چې دا خبره وشي دا غي په منګ سره چې نبی دې سلام تل آزاد او فواشکي ګوره وَعَقَرِ نِسان عَلَكَ لَادَ چوداک بیاو تا کیا لګو انګری کی تا کیا لګو انګو کی یی پاپ پالنګ پوشین باندې وَعَقَرِ نِسان پَبخمدو خستوبان دې پَبخمدو بناستي الله دې زموږ نصیب وځي بخيال تہا ګره ها خفا متقين لا الله قادر دا مسلې جوړي متقين فيها آ على رفز فن خزر وعقري لسان واقعو ګورې ورپسې هاي اند الله کتاب څنګه طریقہ هاي څنګه زیري ور کوي متقين 16 متقين اليا متقابلين تا کاله اونکی به مخامخ بناسي وي اولتا امني عباس گول کمري به ها گول کمري به مخامخ به اولتا ناشتي يطوفو عليه ملدانو مخلصون گرديوا قدم مروالا همې شو مورواله بیا کواب ون او بارې په کوبنون ګلاسونو پیاله باندې پاکاسمه مې نو کاسه ډکه د شرابو شرابونه بس کې کاسه به کاسه مانا پیاله به لا یو صدعو نا ولا ينذفون نو بسر در دې راز سکره دایره وجنا ان بوله ورټي ورزي بعضه خوراکونو چوکې سره ورټي ورزي ها وفاكياتن مما تخيرون مي وي چدي به غوالي او غوخه د مرغان او ا به غوالي شوق بلري غوخه د مرغان وي نو نه غوخ نه ميلای وي مرغان بس ميلای شي د غټو ستر کو والا قام سال النؤلؤل مكنون جزام بما كانو لا يسمعون بها لغوا ولا تاسم الا قيدن سلاما سلاما بچوں سے سلام پکوایا و اصحاب الیمینی ما اصحاب الیمین خلاص و علا تیان غیل و آمان لہم بخلاص ملائی وی گئی پی په مغزور پاہ بیرو بیزر رو کی بئی و طلی منون پاہ کلو جغتو کی بئی کلم یو خشیر ہے مزید آف شیر ہے کلم ماشوی مکولیجی اور بودای مکولیجی بیمار مکولیجی کا کلی یادی کری کلی خشیر وذل لممذور اگر آرام وکټ کې چې آرام کین نو آرام خښېدې شپې و ما ایم مسکوبن پاو بو تو دې وکټ کې وای د بدن فوراکون کې مې وی دې رامقطو وتن ولا ممنوا و فروشن مرفوا ان انشأناه انشأ فجعلناه ابکارا وبګروم دې جنقو دې خذلرا ابکارن پیګلې پیګلې رو روبن مینه په کولو خاوندانو خزاګي چې په خاوند مینه چې په خاوند مینه خزاې مواب خز په تو تو یو خبر راکې او هغه تری خبرې کړي رو روبن مینه په خاوندانو اقرابن زولې امزودي چې او جنې د شلو کارو دا اوالک د سنیو ته د پنځوسو بیا مزانه کړي یا د اوطیاو کارو پړه سره نو کنه مزه عربا اطرابا یا اصحاب الیمین دا بمنغولکو خلاص ولولہ پونشه سلطه دار کی بیا له سه نامون رازی نبا کہ ناجا ټولکه نقل کلا قران کریم با دازيري ورکه زيري د دنیا زیری دا خیرت دا بیاون نه بکای حق قران کې کله به یو له فزراشی اس اتخال الایہی بکلا اتخال الایدا یو مضمون په شروی د مضمون په مسکه یوداسه بیان ووت چې دا غې د مقې او دروستو سره مناسبت نه یو نو خاط هغه ته جمله متریزه وې هم دا جمله متریزه ده قران کې به متریزه نه وې کریم دا غنه اصطلاح په څه سره تفسیر کړي په ادخاله الهیصره په وګړو انبياله مو سلام بیان وشوروي مسکي روايت کې بعد زما د پیغمبر بیان شروع او بیا بعد مخته د پیغمبر بیان سلسلہ وار شروعوي تسلې لپاره یاد یو بل مسلې لپاره دا ادارنګي قران کي سورۃ ندی مکی او مدنی موندوږه مکی دي د اودایو ژوند ان شاء الله خيو کله کله جو بعضو صورتونو افتتا کوي په سنا په صفاتو د حمد باندې په مده په دې باندې سوالو صورتونه اول کې راغلي دي سوالو صورتونه ا په پنځو صورتونو اول کې حمد دي صفت د حمد په بعضو کې سنا له ها په بعضو کې لکم ملک برکتو سبحان الذی اسرا بعبده یصبح سبح سبح اسم ربک الاعلا صنو صفط سوال سورتو نداسی دی چې داغه پاول کې حمد او سنا راغدی دویم قسم حروف تهجد راځي پاول د سورتونو کې نوغا یو کم دیر سورتونو دی 29 چې داغه په اول کې با حروف تهجد راځي علف لام میم <متصف> حا عین یا سواد دا اغال امران عراب یونس یوسف راد حجر ابراہیم نحل مریم تو آش و آران نمل <قصص انقبوت> روم لقمان سجدہ یاسین مومن حم <حایم> سجدہ شورا زخورت <زغرق> دخان, <دخان> جاسیا قاف قاف نوم تری مقیدت آدھا بعض سلطوں نے شروع بکی پکواعد د پیغمبر سره قېدی بي پیغمبر ته او په باز قېدی بي اومه ته نو هغه له صورتونه دی چې بازو کې پیغمبر ته خطاب دی پینځو صورتونه پاول کې او په بازو کې اومه ته خطاب دی یا یوهنبيو یا یو نبیو سورت, پاول سورت طلاق پاول تحریم مزمل پاول یا پاول باول کې سورت الاط باول کې تحريم مزمل مدثر باول یا ایو المذمل یا ایو المدثر یا یا نبیو لمت وحرم او پنځو سورتونو داسري چې دا غي خطاب اول کې امت ترې نساء یا ایو الناس سورت المائده یا ایو الذین امنو سورت الحجر سوره حجرات او ممتازنا په بازو صورتونو شورو به په جمله خبري سره کیږي چې شورو د اول نه د سوره پیږي نو جمله خبري به وروړي اغا د هیڅ صورتونو دی نحل انبیاء مومنون نور زمر محمد فتح قمر رحمان مجادله حاقہ نسان ابس دا څنګه قدر کاریا تکا کوسر کوثر بینه بعضی پینزم دا با سقیدی چې اول کې با قسم وروړي اول کې نو هغه پینزل له صورتو نه دي چې باول کې قسم ذکر کړي لکه سوافات وسفاته صورت البروج طارق نجم فجر شمس ليل زها عصر زاريات مرسلات طور تین ناجيات عاديا باول کې قسم ولا ديات زبان ولا سری وتینا خدانو چه قسم مې قسم مې دی په کله کله شپه زده کړی پاول د صورت کې چه کله څوک شورو کوي نه په شرط کې جمله به شورو کوي شرط اغا او صورتونه واقعا اذا وقاتل واقعا شرط ازا جا کل منافقون منافقون تکویر ازا شمسو ان فتا ازا سماعن فترد ان شقاق زلزال نصر ازا جا نصر اللہ اوما قددا پا امر بشورو کوي بعض سورتون شورو چکئی انو پا امر اغشبک سورتون دی قل اوحیا جن اکرا تاکرون اخلاص فلق ناس امر کئی اتم کړه دا استفهام باندې بشورو کوي شود شورو کوي نو په استفهام باندې اغا شپوک صورتونه دي ده حالاتا استفهام اغا شیا علم نشره فیر علم ترکه نباء عما ماعون ارایتا نهما کوي دا په دعاو بشورو چکلا یونس وروت شوروکینو په دعا داغیب پارات یا د صورتونو وروړي ا دری صورتونو د په دعا درې یاه سورته متوففين دعا نو دعا یاد خیر او یاد شر ویل للمتوففين همز ویل لكلهمز تبت یدا بیرا و مرو داتو د خیر نه نه صدا شرضا وې نو علاقې دي وې نو علاقې دي تب ته علاقې دي لسم چې د تعلیل او د تعجب باندې بشورو کې د وجود علتنا او د تعجبنا هغه سره یو صورت دی ته ایلا فقرې ش مناسبت د آیاتونو د صورتونو ان شاء الله موږ د صورتونو مسکم ربطونه خو علوم د قران کریم الب قرآن حاذاه تفسیر دې د زرقشي اغا ذکر کری دی چو قرآن که تقریبا دیر علوم دی اویا زرح صد پاس علوم دی پا قرآن کے. ستر ہزار اکتر صد پاس دا علوم دی مفتاح و سعادہ ذکر کری تاش و کبرازاده کتاب دی اویا زرح دارنگی زرکشم زکر کری ری نورم زکر کری شیع محمد تاہر رحم مولا اغم پخپل العرفان کی زکر کری دارنگی آیاتنا دو قرآن کریم آغا گن قسم ری کلا با پیو قسم بیان کے کلا بابل کلا با کلا یو لفظ استعمال شوی پڑی رومانو باندې لفظ با یو بی مانی بی دیری اصولی سنور لکا ہدایت فسرور و اصول و استعمال شویر و مانی غلس دی تانکیتا دا یو دیگتا ارض ہے کتا حدایت ان اللہ علایہ دل قوم ظالمین علایہ دایت نکی قوم ظالمتان نوچہ حدایت نکی نو پیغمبر آنے سنر آلے گا کتابو نے سنر آلے گا نو دا آیت اصول سرور دی و مانی دا ہدایت غلس دی پہنشے حدایت پڑی و رمانو سنر آلے گا دا رنگے فماندت قبول صراط الهدايت راج یادی میشاع الالصراط المستقیم قبل اللہ آسو چغهږي په طرف د لارې نه التهداط په معنی د قبولولو سره ده دا ونګي ها هدايت پدې ورو مانو سره اول لسمانو سره راغله ما وی ها دا وی دادت په معنی د اعتصام سره راځي ومیا تسم ومن تبعودا آچا چه منگولو لگولا حدایا چاچه تابی داریوگرا سمادی کتاب اتبا دا ہدایت شریعت دعوت صلو رازی دارنگی بیا فرد دا ہدایت او دا ہدایت کئی نو ہدایت او پوغل رسمانو صلو راغلے فماند بیان فماند دین اولائی کالا اولائی کالا بیان او دین سره راغلے قل انلہ دا ہدا اللہ انلہ هدایت پا معنی دی ایمان صلی اللہ علیہ ویزید اللہ اللزین تدوہ دن ایمان او هدایت پا معنی دعوت سره وَلِكُلِّ قُوم منها دا دا هر قوم دَفَادَ قَرْحَرْ يَوْقُوم عَا هَا دِنْ يَوْ دَعْوَدْ تِي هر قوم دی پارا حادی دعوت پیشوے پا معنی دی ارسال د کتابونو او د انبیاء و هدایت سره سرا فَا اِمْا آیاتِ يَنَّكُم مِنِّيُّ دَنَ قرشی تاسو ته زماته مو کتاب انبیاء او دا په د پیغمبر صدام راځي ان الذين یکتبون ما انزلنا من البينات والهدى هدى پیغمبر دا نه چاته کې هدايت د هدايت د هدايت دی په مان د قران سره هدايت راغلې ولقد جاءهم من ربهم الهدى پتاقې راغلې د خلقو ته په تلوپا د خپل ربنا الہودا قران خدامانه قران هدایت په مان د تورات سلام راغلې و ولکد آتینا موسی الکتاب موسی الہ تا کې سره ورکلې موسی علی سلام ته الہ مؤمن چې راځي د سپو کې الہ کله کله هدایت په مان د استرجاس راځي ویا پس کي دو په مانو د حجت سرم الله عليه وسلم راځي ان الله لا يعذب الظالمين دا رنگي هدايت په مانو راځي د سنت سره فابي هداه مقتدي نو په طریقه لاغه پس روان شاه هدايت باندې تذقي د انبياء فابي هداه مقتدي دا رنگي په مانو د الهام سلام الله کې چولو سره تذقي خو دلو سره ان اللہ لکا موسیٰ علیہ السلام بان سوال شوی و فیرون وی ومر یا موسیٰ نقالا ربنا اللذی آتوا کل شین خلقہو سم حدا حدا مانا پڑھ کے چوری رضا خبر آچے خوراک بدا سکے دارنگی پمانت و توبی سر امراج حدایتا انَا حُدْنَا إِلَيْهِ مُثُوبُ بَازُو رَغُوزُ اللّٰه تَعَالَى تو بقیع شو هدایت پماند لا سلام رازي ارشاد ان الله يَهْدِ السَّوَاءَ السَّبِيلَ بِشَكَّ اللّٰه نيغلار خي نيغلار رواني هدایت پماند استهزاء سرام رازي فَوْدُوهُمْ إِلَى سَلَاطِ الْجَحِيمِ روان کيديللا پيش استهزاء آغا او هم امر د فار د استیزادې تو ژي یاديم ال عذاب السير روان کي دی د پتر عبد الله د جهنم استیزادو لپاره په مانو د ترخ خودني په حق باندې انالینا للھدا یقینا په منګ باندې خودل د سمیلاري دا حق لاردا درنګي هادي لري نو دا ما یو لفظ براغله دا به دی معنی ارزه کې دا یو معنی معنی کې دا د زلالت زلالت د رو مانو صدا شهادت بصیرت دا د دې د ار یو لفظ با په خپل پځه کې خپل معنی مونږ به ان شاء الله هغه ځکه کله کله با احا... کفر دې کفر په لوګه کې پټوالي د شیتې ویلې شي شی. او په استلاکه ماری ميدا کافر کافر زکه وي چې د دانا پسمه کوي پټه کوفور په مانګه فتوا دي سره راضي او هغه چې کوي چې هغه په دوار د لغت سره چې دغه زميږه کوي پټه کی او په استلاکه کافر هغه چاته وي چې د الله د حکمونو نه انکار کوي زميږدارو ګوره مو ته استاد کافر وي پیدباد د اعلان په خبر نه پوهه کې پیدباد او لغت کې حبا غسون چې هغه خزانه پټه ها دانه پټه آیت په پیدباد لغت سره ولرې شي اويستلا سده تنې سلا سره کافر دی چې د الله د حکمونو انکار کوي دغه لفظ امته په دې رومانو سره قرآن کې راغلي امانته دین سره ان وجدنا آبانا علی امتهین مومن دی خپل مشران په یو دین باندې پماند یو تابدا سرم راځي ان ابراهيم کان امتا بشکو ابراهيم عليه السلام دا امتو تابداړو زما پماند جماعت سرم راځي امتو وجلاله امتو من الناس يسكون ويموندو مصال سلام پاو بو باندې یو ټولګه دخل کونه امت پماند ټولکی سره پماند زمانه یو دو وخت سره راضي ود بعد اباد امتین یادشو فدس زمانینا او امت پمانه یو دو امتو نو صافقونا کنتم خیر امت یی تاسبہ تر امت نو مت پډیر مانو سره راضي قران کې دا هغه لفظه قزا یو لفظه پرېرو مانو سره راضي قزا حاكله په مانه د فراغت سره د فراغت سره وایزا قزې تم مناسک کوم کلا چې فارغ شه تاسو د حج او قزا په د حکم سره راضي اذا قزا امرن کلا چې حکم کی یو کار قزا په مانه د نیټې سره راضي ومنهم من قزا نحبه آسو چپوریکلا نحبه نیتخپلا قضا پماند جداوال سلم رازی فصل قضی الامرو بینی و بینکوم پماند تینشوی زمانی مزا یقزی اللہ امرا کان مبولا پماند حلاق سلم رازی لقضیع علیم اجروم پماند وجوب سلم رازی لما قضیع امر پماند حلاق سلم رازی اعلام سر امراضی و قضینا الابن اسرائیل ما خبر ور او پا د حاجت سر امراضی الا حاجتن فی نفسی عقوب قضا پا معنی دا وحی قضا و قضا کا قضا خکم کرستا رب وحی کرستا رب قضا پا معنی دا مرک سر امراضی فا و قضا موسا څوک ورګه نو فقزا مرګ راغي پاګه قزا د یکي قزا مانا چې دا پوره شو پوره شو قزا په مانا ده راتلولو د مات په مانا ده راتلولو سره فلمما قزوئنا له الموت عقلات چې موږ را هوس پاګبان مرګ قزا په مانا ده ها پیدائش سلام رازي قزا حنا سب سماوات وراګ پیداګر منګا او آسمانو نا قضا مانا پیدائش قضا پمانه ده پرواز سره راځي لمما يقزي ندې پورا کړي ما حکم چ حکم کړي الله دتا قضا پمانه ده پرواز سره قضا پمانه ده فیر سره راځي کولو سره فقز ما انتقاز اوکا اج تک اون پماند عجوب سره مرضی قضا اذا قضى الامر كلا چه واجب بشيو کار قضا پماند وفا سره مرضی غنو مانو قدم ما قزا زي چې پوره کوزي د دې پلی بي بی بينا وترن حاجت او قضا پماند پوره واجب سره مرضی اتمام سره ثم قضا اجلا به پوره کرا غنيتا او قضا پماند لیکلو سره مرضی إذا قضيه امره كلاچه في سره کي شي ولي كريشي او کار القضاء په مانه د ادا سره راضي ها هر دي معنی یو لفظ وي هغه به ديو مانو سره قران کي راضي نو تراضه کي راي او مانه باندې کي هنور قيدي وي كلا با فعل ذکر وي ها مفعول به حذف وي كلا با فاعل حذف وي كلا با فعل حذف وي دا وله د اختصار ما کله یو لفظ مفرد بځے کې ب جمع کله جمع کله مفرد فيو بل معنا کله ماضي په مانو ده مزارع کله مزارع په مانو ده ماضي سره کله حذف شوی وي د وجود او د اختصار نه کله په اختصار حذف د مفاعیل راغلي ها کله په تکرار وي کله ها په کلام کې په حروفو کې اختصار راغلي وي حذف د صفت براغلي حذف د خبر براغلي کلمہ حذف د معطوفن علیہ وی کلمہ حذف د مابدل منو وی کلمہ حذف د فاعل وی د مفعول وی د حال وی کلمہ د حرف ندا وی کلمہ حذف د حرف دعایب وی کلمہ د موصول وی کلمہ د حرف وی کلمہ د استعمان وی کلمہ حذف د جار وی کلمہ د عاطف وی کلمہ د فاض جواب وی کلمہ حذف کیږي کله په ماضي پوشه دا مختلف قیدیری قرآن کریم دا غی بیان که یا من بایی که نشاء الله من خیو خوشه تاسو تا لگون در دی معلوماتوی دا پاخر که من گا دا اصول و دا اصول شکم من بیانو که اصول نو دا حاصل او خلاصه من ذکر که کلو من داوائیو چته تا پیلي دغه را مال